Ez Jó reggelt! Ma a 2019. január 18 a péntek van és 4 perc reggel 7 óra. Ez a kefejöncsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiona János műsora egy újabb hétvégén. Fent a nem túl hegyekben, ahol én lakom, ott kettő fok van, és esik itt a síkságon, ahol nem lakom, itt nagyjából öt fok van, és esik. Meglehetősen. Tele van a péntek szokásához híven, így aztán aki bármit szeretne tudatni a világgal, velem magával, más hozzátartozójával, ki tudja, kivel, annak most a rendelkezésére az a két telefonszám, amely egyébként máskor is rendelkezésére áll, de akkor lehetséges, hogy hosszabb időn át. 06148909, akik készek élni a lehetőséggel, figyelek, ha valamire. 8 környékén, ami ide még 6 percre van, felhívom Filippov Gábor aztán felhívom Navracsis Tibort, aztán felhívom Karácsony Gergelyt, aztán felhívom Bácska Jánost, és aztán nem hívok fel senkit sem. Némileg a mentális állapotomtól és az attól teljesen független Testi állapotomtól teszem függővé, hogy februártól ne vegyem vissza azt a liberális ítélőszék hangomat, amelyben nagyobb mértékben adok a belső hangomra, kevésbé figyelek a külvilág hangjaira, illetőleg kevés, nem figyelek rá kevésbé, de kevésbé teszem függővé attól a viselkedésemet. Még egy kicsit itt Aztán kiderül, hogy van -e még bennem oroszlán Ez egy saját magamnak feladott Facebook üzenet volt Csak önök is olvashatták Ma azonban még csak január 18-a van, adtam magamnak durván két hetet. 0614890999, valamint 0636771161, egy hosszabb, két rövidebb telefon még beleférhet. Ma 2019. január 18-a péntek van, és négy perc múlva lesz reggel negyed Ez a Kejfej minden, amit napról tudni kell, vagy érdemes fiala János árvóckosár mutatványa. Sokak örömére, sokak bánattára, és még többeknek a teljesen közömbös észre nem vétele által. Itt a második nyilvánosságban, vagy ki tudja hanyadikban. Ne felejtsék, január 28-án, ami durván másfél hétre van ide, nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Klub volt lakájában, Bakáccsal, Filipovval, önökkel és velem. A szokásos helyen, a szokásos időpontban, a szokásos módon fél nyolc és a belépés díjtalan. Az már nagyjából a saját magamnak adott határidőnek. Veszem, majd meglátszik. Majd meglátom, hogy a mentális és testi állapotom hogy alakul, a határám lesz. 144 másodpercük van ahhoz, hogy életjelet adjanak. Határán vagyok annak, hogy kívülről tudjam a telefonszámodat. Lehet? Valójában egy... Hát... Néha azt gondolom, hogy egy eldobható bot. Most már lassan el kell döntanom, hogy tényleg az -e a médiában való szereplésem a, ahhoz, hogy a világban létezni tudjak, mert ahogy ha valaki fél a sötétben, vagy valamitől fél, akkor elvújik valami sarokban. Úgy én mindig azt gondoltam, hogy alkalmatlan vagyok magára a létezésre, és kell valami segédeszköz, mindig más. Valójában, ami engem megijesztett, az, és ez gyerekkorom óta van így, akkor is, ha látszik rajtam, akkor is, ha nem, az valójában azzal van összefüggésben, hogy nem tudom, hogy hogy működik a világ, viszont nagyon foglalkoztat. És mivel ismeretlen okból már gyerekkoromban fogaikony voltam az abszurd iránt ez a mi van, ha egy tenyér, ha csattan, én mindig azokat az extremitásokat vettem észre a világból, amelyek engem valamilyen folyamatos tevékenységben megakadályoztak, és hogyha netán véletlen azon túljutottam, akkor nagyon rövid ideig tartotta a boldogságom, mert ismét tapasztaltam valami más, találtam egy csapek, vagy más novellát, ahol meg arról volt szó. Ez már később volt, csak azokkal könnyebb leírni azt a képtelenséget, ami az én létezésemet illeti, és amelynek a megoldásához teljesen rossz módon, de mégis úgy tűnik, hogy nem alkalmatlan igénybe vettem a hazai médiát, elnézést kérek mindenkitől, akit, akiket ezzel megzavarok, Atak, ugye arról van szó, hogy elindul valaki, és ott van a hómezőn két lábnyom, aztán meg hosszan folytatódik a hómezőn egy lábnyom, és ez hogy van. És mielőtt ugye szokásos módon te megpróbálnál válaszolni a kérdésre, hogy tudod, kisfiam, ez úgy van, hogy, azért azt tudom neked mondani, apa, hogy hát azért, nem foglak téged ennyire képtelen helyzet elé állítani, de megosztom veled azt, ami nem teljesen analóg, és aztán lehet, hogy meg se szólalok fél nyolcig, hogy egyszer volt nekem egy magánéleti botrányom, akkor nem voltam gyerek, udvaroltam egy nőnek, egy szerelmi háromszögben voltam, e, amiben teljes mértékben én húztam a rövidebbet, de ezt teljes mértékben magamnak köszönhettem, és aztán valahogy úgy alakult hosszú évek után, tehát ez egy nagyon hosszú kilódás volt, hogy a nő engem választott, de addigra már teljesen alkalmatlan volt mindenre, előtte is valószínűleg, és akkor volt egy olyan jelenet, amit addig pont fordítva fordult elő, hogy ott volt nálam, és közölte velem, hogy ő nem megy haza és ez valamikor úgy a volt, azt nem állítanám, hogy nem volt mind a kettőnkben némi alkohol, és mondta, hogy ő nem megy haza, és engem elfogott ugyanaz a rettegés, mint máskor, csak hogy lássad, hogy hol van itt a kapcsolódási pont, hát nővel nem verekszik az ember, de a ő nem akart elmenni, azt akartam, hogy elmenjen, és aztán fölhívtam a rendőrséget. Akár hiszed, akár nem, akkor már valamelyest ismertek engem, ez a 90-es években volt, és mondtam ott valakinek, kapcsoltak össze-vissza, azt hitték, hogy hülyéskedem, nem hülyéskedem, nem tudom, kikötöttem valakinél, akinek elmondtam a problémámat, végighallgatott, és azt mondta, hogy fialaul úr, ez nem rendőrségi probléma, oldja meg. És ez onnan jut az eszembe, hogy Kocsi Szake Olivio úr részére írt egy levelet Pintér Sándor június június január 16-án, de júniusban ez így szól. Az országgyűlésről szóló daradam-daradam bekezdés alapján miért tagadta meg az intézkedést a rendőrség, az MTVA, a törvényséti biztonság üreivel szemben címmel benyújtott deredem-deredem-deredem írásbeli kérdésére válaszolva az alábbiakról tájékoztatom. Az országgyűlésre szóló törvény biztosítja az országgyűlési képviselő közintézényekben történő belépésének lehetőségét. Abban az esetben, hogy közintézmény az országgyűlési képviselő megítélése szerint nem, vagy nem maradéktalan biztosítja a belépést, ez már kafka. Tehát ez már nekem tetszik, én nem tudtam, hogy Pintér Sándor nekem gyerekkori barátom, aki nekem segít, mert mi az, hogy a megítélése szerint nem, vagy nem maradéktalan biztosítja a belépést, ez, ez úgy értelmetlen, ahogy van, de ez már a jelen, ez maga Kafka, csak Pintér Sándornak hívják, biztosítja a belépés vagy az épületbe tartózkodást a megsértett jogosultság érvényítésére, annak kikényszerítésére a rendőrség nagy errel hatáskörrel nem rendelkezik. Az eseményekkel összefüggésben egyébként a rendőrséghez több feljelentő érkezett, de ez teljesen lényegtelen. A belügyminisztérium vagy minisztérium irányítás alá tartozó más szerv nem adott utasítást az MTV MTVA biztonság. cégnek január 16-án Pintér Sándor helyett Kontrát Károly írt alá, de hát ez majdnem olyan, mint a Pintér Sándor lenne, bár Kontrát Károlytól nem ijednék annyira meg, mint Pintés Sándor a sötétben. Mond apa, ez hogy van? Én megosztam válaszol egy másik élményemet. Tegnap próbáltam a viszonylag szűk mérten követni az állami számlevőszéknek a pártok a gazdálkodásával kapcsolatos ügyét, és este nagyjából két órát töltöttem azzal, hogy megfejtsem azt, hogy hol tart ez az eset, mert nagyon felkeltette az érdeklődésemet az a fordulat, megint csak egy érdekes nyelvi fordulat a jelentésben, hogy, hogy a problémák azok felvetik a tiltott támogatás, külföldi támogatás igénybevételét, a a több, több támogatás miatt jogtalan előnyhöz jutásnak a problémáját a pármesszéddelésre pár és a, a momentummal kapcsolatban, és ennek kerestem a forrását, hogy milyen új információt derült fény, derült fény ami alapján ez megfogalmazott, nem sikerült megtalálni. Kiderült az az részét részletes átvizsgálásából, hogy arra gondolnak, hogy mivel, amit hónapok óta mondanak, hogy nem jutott elég információ a birtokukba, mert nem volt a székhelyén mondjuk az adott párt, Emiatt nem biztosított az átláthatóság és a megfelelő ellenőrzés, és ez pedig akár még felvetheti azt is, hogy. Tehát ezek ilyen érdekes nyelvi ö, ö, problémák, ami szerintem nagyon jól jellemzik a jogállamnak a mostani működését, ezentúl az abszurdnak a feloldása az szerintem nem, nem egy megoldható feladat, legalábbis számomra biztos nem. És akkor ez marad? Persze. Jó, de ez nagyjából azt jelenti, hogy mindenféle napfogyatkozás nélkül délben lehet sötét. Ez így van. A, én most azért, azért válaszoltam, hogy ugye, ugye, akkor azt a hétköznapi létezésünkre, azt a fialai mondatot lehet alkalmazni, apa, hogy ne vezess rutinból, de semmi se csináljál rutinból, és ha bármi történik, ami egyébként korábban nem történt meg, akkor mit csináljál? Mert Pintér Sándorhoz ne fordulj, azt már tudjuk, de kihez fordulj? Hát, hát annak érdekében, legyen. hogy rendezni tudjad életedet, mert valamit vélsz felfedezni, mint azt írja az ász, és írja a Pintér Sándor. Egyébként ők nagyjából ugyanazt Pintér Sándor, Ász, Kafka, van egy brigád, meg vagyunk mi befogadók. Valahogy az Istennek nem változik a helyzet, tehát nem, nincs olyan, hogy mi vagyunk a kafka, és ők a befogadók, ez most így van. Nem kétharmad, ez majdnem háromharmad. Ezt hogy kell feloldani? Mit kell csinálni, amikor délben sötét van? Kit szerintem, kell felhívni, hogy gyújtsa fel a villanyt? Szerintem tudatosítani kell, azért változtában kezdek bele, mert én is unom magam, tudatosítani kell azt, hogy ez az állam, ez így működik, tehát, hogy jogászkodással bármit ki lehet magyarázni. A, egyszer az Eszterázi Péter mondta azt, hogy, hogy, hogy ezek a jelenségek, ezek nyelvi problémák, tehát nem demokratikus, vagy jogi, vagy nem tudom milyen problémák. Igen, de amikor Péter ezt megírta, akkor még nem volt ennyire nem, bent nem a lakásban. de mindegy. a de akkor még nem volt ennyire bent a lakásban ez az árrealitás. Nem, de kellő érzékenységgel azért lehetett érzékelni már akkor is, hogy, hogy, hogy ez az egész ez szól. Miért, János, tehát, hogy órákon keresztül beszélgethetünk, meg bevolhatjuk a horvátulat és az Állami Számolóvészék részéről, meg a Pintért is, hogy tulajdonképpen itt most mi zajlik. Szerintem mindenki pontosan látja azt, hogy mi Ez zajlik, nem, nem hogy mindenki pontosan látja ezt. Aki ha nem ha... akarja eltakarni a szemét. De mégsem a normalitás felé? Egyetértek. Egyetértek, csak akkor most az a kérdés, hogy a beszélgetésünkben mit kezdjünk azzal, hogy nem egy normális, sem működő államban élünk hát most azt kezdett, hogy milyenkor a teendő, akkor én visszakervezek, hogy mi a tendő, meg megrohamozni a parlament, egy nyilván nem. Szerintem az első lépés az, hogy tudatosítani kell azt, hogy itt nem az értelmet kell keresni, meg nem a felol az ellentmondást feloldani, ez egy ilyen... Úgyhogy csak hát én látom van. az Eszterház, Eszterhá Eszterhá én látom a Hatházi Ákosnak, a szélben Bernadettet, akik, hogy normálisak, nem normálisak, ez most tegyük fő, üzék külön, de elmúltak 18 évesek, akik bent alszanak a tévében, miközben van otthonuk és azért nem mennek onnan ki, hogy ne legyen az, hogy nem engedik őket be, mert korábban még azt hitték, ha kint maradnak, akkor segíti őket bemenni a rendőrség, de most már tudják, hogy nem, és én azt kérdezem, hogy ez így normális, és hogyha... De ez így normális? Nem. De hogyha nem normális, akkor az én egyik munkadomnál miért beszélgetnek erről úgy, mint akik azt akarják velem tudatni, hogy ez a problémák megoldásának az egyik eszköze lehet. Akkor az a tévé, amiben én vagyok, az egyik műsorban így beszél, a másik műsorban úgy beszél, miközben a villanykapcsoló elvileg ugyanott van. Melégy pontosan leért, hogy hogy működik, igen. De azért szocializáción folyamán, amit sokkal egyszerűen is kifejezhettem volna évtizedeken keresztül, nem így volt. Hát azt én ugye nem tudom, csak két később kapcsolattam be a de a kapcsol... az azt, Jó, de ez nem, az, ez nem az én életem, ez a te életed is. Hát, hogyha ugyanúgy ítélj meg a dolgok... Jó, de hogy most akkor kellijed... hozzászokunk ahhoz, hogy a az közlekedik az alakásunkon belül. Hát az egyik legszebb dolog, amit leírunk, hogy ugye rutinból oda nyúlunk, mert ott van a villanykapcsoló, de a szállodában nincs ott, mint ahol a lakásunkban. De most eljutottunk oda, hogy a lakásunkban sincs ugyanott kedden és szerdán. Uh -huh. Hát Most, az amikor megszavaztuk kétharmaddal a Fideszt, akkor ezt is megszavaztuk vele? Vagy amikor megszavaztuk a Fideszt, akkor a Fidesz tudta, hogy egyébként ezzel a valósággal fog bennünket megörvendeztetni karácsony alkalmából? Azt nem tudom, hogy minden részletét tudták ebben, de a kétharmad az a magyar alkotmányos rendszerben, az ennek is a megszavazása. Tehát valóban, hogyha valaki megszavazta a kétharmadat, akkor nincsen valaki az ellen. De nem, nem is látom, hogy nagyon tiltakoznak az nem. Jó, de amikor 2010-ben először megszavaztuk a kétharmadot, akkor tudtuk azt, hogy Észak felcserélődik, vagy felcserél, felcserélődhet déllel, de akár kelettel és nyugattal. Beleértve, vagy lehetséges, hogy vannak olyan napok, amikor Észak megmarad Észak. Hát voltak sokan, akik előzetesen pontosan erről próbáltak a maguk nyelvén beszélni, igen. Hogy a kétharmadat senkinek nem járt Pontosan azért nem felcsolódja az észre jelenleg a lehetősége meg lesz -e. hát én sok mindent gondoltam, sőt beszélgettem is erről Navraci Stiborról, aki ezen a héten ismét van, de ez eddig nem jutottunk el. Mert 2010-ben? 2010-ben sem, 2009-ben sem. Arról nem volt szó, hogy az övör lesz egy ilyen lyuk. Hát igen, meglep, hogy, hogy az, aki kétharmadot szeretett volna, erre nem hívta fel a figyelmet. Senki se hívta fel a figyelmet, csak és kizárólag mindenki azt mondta, hogy nem tudják, hogy mi lesz a kétharmaddal, de azt senki nem gondolta, hogy ez lesz. Tehát nem ez nem minőségileg nem más. A mennyiségeket feltételeztek, de a kafkát nem feltételezte senki. Ez nem igaz. Voltak emberek, akik figyelmeztettek előre, akiket akkor egyébként én is körbe rözöttem. Én csak annyit állítottam, hogy senkinek nem de ők mit mondtak? érdemes korlátlan hatalmat adni. De a ők sezében. mit mondtak? Ők azt mondták, hogy, hogy le fogják bontani a jogállamiságot, hogy minden egyetlen akaratról... Ebben figyelmi. neked igazad van, mert ezek mind felmerültek, de annak a társadalmi hatása, hogy ebben a nagy laboratóriumban ez lesz, azt ők se tudták? Hát azt nem tudom, hogy tudták-e, igen, erre nem terjed ki mondjuk a Debrecen Józsefnek az akkori jelentése. Na de ez nagyon fontos. Fontos, igen. Ez egy olyan dolog, amikor a matematikából egyszerre csak egy olyasmi lesz, ami már nem tartozik a matematika hatáskörébe. Valami más igen. lesz belőle. De hogy mi, az csak a kafkával leírható, mert, mert ezt, nem, ezt, ezt leírni órákon keresztül lehet, és lehet, hogy nem jut egy gyottányival előrébb. Uh -huh. Hát ha nézzük ezt az ász ízét, ami ott az utcán zajlott, az konkrétan egy Pintér Béla előadás volt. Csak Egyen. a Pintér a hiányzott belőle. Meg kevesebbet énekelt Igen. Beleértve, hogy az ász hihetetlenül elegánsan felöltözött munkatársa, mennyire lehetővé tette hajnal Miklós, hogy beszéljen, sőt aztán el is mondta, hogy van részigasság abban, amit mond, és onnantól kezdve aztán kutyulódott az egész, és már nem nagyon lehetett az egész hova rakni. Belejött, hogy egy tegnapi telefon után én felhívtam Donát Annát, aki, nem, aki napközben visszahívott, és azt mondta, hogy egyébként, ha a műsorba került volna, akkor se tudott volna pontos adni. Tehát ott vagyunk a két lábnál, majd egy lábnál. Mhm. Mm Csak azt nem tudom, hogy aki ezt a szellemet ki kieresztette a palaszból, az hogyan <coughs> fogja visszarakni? Vagy bárki más? De miért, de miért is rakná vissza az, a ti engedte? Mert én leírtam az életemet, azt mondja, hát igen, ugye tíz évvel, 18 igen, 8 évvel, hát az ötvennégy éves koromig úgy, hogy a vilány kapcsoló ugyanott volt. Azt értem, de ez miért érdekelni azt, aki kiengedte a szerelmet a kalatból, azt nem értem. Mert egyszer csak neki is eltűnik a villanykapcsoló, és neki is hiányozni fog. Az ő lakásában se lesz ott, és azt mondja, amint erítem, nem csak a fél alának a lakását rendeztem át, hanem a saját is. De te ennek látod, Látom. Látom, csak Igen? azt látom, hogy, a, hogy, hogy már ők se tudják. Tehát, hogy ez az egész tényleg egy abszurdba fordul, amire még nem volt példa. Tehát amikor azt mondom neked, Filippo, hogy menjünk moziba, és te azt mondod nekem, vagy színházba, és te azt mondod nekem, fia, már ott vagy. Jó, szerintem abban nincsen igazat, hogy erre nem volt példa. Tehát de akkor most nagyon kiukaszhatunk a nagy vitánkon, hogy mit lehet ezt hasonlítani. Könyörgöm, én itt értem, Tehát, hogy a Hondurásban ugyanaz volt, akkor mennyiben öröm számomra, hogy ott is van egy pintérbél. Nem öröm. Vizsgálhatod, tanulhatsz belőle, jobban megértheted. Nem lett meg legközelebb, hogyha ilyen. ilyen Meglepő helyzetbe kerül, szerintem ez nem egy haszontalan dolog. Az lehetséges, hogy ha arra vágyom, hogy visszaállítson a világ, akkor se Hondurasban, se Magyarországon nem szabad élni, mert egyébként ezeken a helyeken permanensen ilyen színházérőadás van. Hondurasban most pont nem egyébként, de. Okay, a... singapore Ma... Molaiziát, azt szoktad emlegetni. Most pontos sem, de mindegy, lehetne sok példát felhozni. De igen, erről van szó. Nézd, vannak olyan, tehát ennek van egy nagy diskurzus, hogy vannak olyan periódusok egy ország életében, hogy visszautaljak arra, amit mondtál, amikor tényleg csak a szép illadalom képes megragadni az adott társadalmi valóságnak a jellegét, mert kicsúszik a valóság az objektív, tudományos leírásnak a kezéből, és mondjuk a jog meg a politika nyelv helyett tényleg a társadalom lélektang, vagy a művészet ezen, amelyik meg tudja ragadni. A működési eleket, hát ez az örkén szituáció. Megértem, örkén is arra utal, hogy Magyarországon nem először fordul ilyen elő. Szerintem most egy ilyen korban élünk, ami valóban nagyon frusztráló, tehát én ezt maximálisan megértem a frusztrációt. De csak akkor kérdezem ilyen, megint csak kérdezem, hogy akkor mi, mi a teendő. Nem, ott megkérdezem Navras Istúvortón. Köszönöm okay. szépen. Én köszönöm. Boldog új évet. Lehet? Tudom, hogy nincs nagy angolok, de az angolok tudják, hogy mi zajlik körülöttük? Tudják, de, igen, igen. Segítsen, tudja. mit tudnak? Tehát Felt. egyfelől nem egyeznek bele a Brexit módjába, másfelől az angolok, vagy azok, akiket felkértek erre, a hatalmában tartják ezt a cipőmániás nőt. A, egyrészt nem engedem bántani isten még, mert amit ő kiállt ebben az elmúlt két és fél évben, azt nem kívánom még az ellenségemnek sem. Tehát nem, nem múlt el úgy nap, hogy valaki ne akarta volna lemondatni, nem mondta volna el ilyennek vagy olyannak, és tényleg minden napja kokol szerintem, és úgy csinálja végig ennek a népszavazási eredménynek a politikai végrehajtását, hogy ő maga egyébként annak idején a népszavazáson az Európai Uniós tagság mellett szavazott. És csak, tehát, csak egy, azt kérdezem, akkor miért becsül hogy, Tehát, én nem maga az űrültek háza ez? De, de hát az űrültek házában gondoknak lenni, az egy az egy kihívás, nem? A, az, hogyha maga is nem egy űrült. De, de igen. igen, igen. És, de, és nekem úgy tűnik, hogy ő még valahogy állja a sorra. Tehát a, a britesnél, ugye, ez szerintem prognosztizálható volt nagyjából, hogy már két évvel ezelőtt is prognozizálható volt, és nekem ebből a szempontból tiszta lelkiismeretem, mert én mindig is azt mondtam mindenkinek. Onnantól kezdve, hogy a brit parlament 2016 végén, 17 elején, ha jól emlékszem, megszavazta azt, hogy a kormánynak, a brit kormánynak majd az EU-val való kiválási tárgyalások végén a megállapodást vissza kell hoznia a parlamentben és ezt a parlamentnek jóvá kell hagynia a többségi szavazással, onnantól kezdve számomra a politikai logikából adódóan világos volt, hogy nem lesz elfogadott megállapodás, mert a parlament, ugye egy kisebbségi kormány van, ezt fontos tudni, Igen. tehát a konzervatívok nincsenek többségben a parlamentben, úgy tudnak csak kormányozni, hogy időről időre kulcskérdések szavazásánál megsegíti őket, az Észak-Érországi Demokrata-Unionista Párt, ami az ottani briteknek, a, a, az ottani uh, lojalistáknak, tehát a, a Nagy-Britanniában maradás támogatóknak a pártja. Én, tehát nem, nem ír szimpatizás, vagy nem ír, és nem katolikus párt, hanem protestáns, brit, és... Uh, Ráadásul egy maradó támogat egy kiválót, igen? Igen, és... Uh, ők, ők az való maradást támogatja. Nem bonyolult, igen. igen. És, a, és ebből adódóan az látható volt, hogyha bármilyen megállapodás is születik az Európai Unióval, ha azt ez a kormány beviszi a parlamentbe, akkor a parlament egy részének azért nem fog tetszeni, mert úgymond ez túl sok, azoknak túl sok, akik maradni szerettek volna az Európai Unióban, és az ellenzéknek nyilvánvalóan. A másik részének pedig elsősorban a konzervatív párton belül túl kevés az az, akik ki akarnak lépni az Európai Unióból, de azt mondják, hogy nem okay. kell semmilyen közösséget Európában. A honppola gyakran mondja azt, hogy szeretne a mellény lenni, hogy lássa azokat a beszélgetéseket, amelyeket én folytatok másokkal, mert hogy ő egyébként arra nagyon kíváncsi lenne, és szívesen látna a saját szemével, és nem az én elmondásom alapján. Navracsis Tibor szeretne ott lenni most azon az izén, ahol Tereza Mély gyártja azt az izét, amit hétfőn kell a mind dolgozott? Igen. Az egy érdekes dolog lehet. Nem a szeretnék, az, az nagyon nem szeretnék lenni. De ott lenni azon a megbeszélésen, ugye... Segítsen uh, már nekem, ugye itt vagyunk a színházban, kik vannak a színpadon? Tehát most Terezamény kikkel dolgozik az ügyben, hogy ezt legközele fogadja el az alsóház? Nem úgy, mint mélynek, most. Igen, Terezaménynek iszonyatosan nehéz dolga van, ugyanis maga a konzervatív párt, aminek Terezamény a vezetője, maga a konzervatív párt is végletesen megosztott a kiválás kérdésében vannak olyanok a konzervatívok között, akik most is egyébként a benmaradás mellett vannak, és azt mondják, hogy egy második népszavazásnak kellene következnie, a, ami, ami most már az eltolódó közhangulat miatt szerintük azt hozná, hogy visszacsinálni az egész Brexit-et. Vannak olyanok a konzervatív pártom belül, akiknek lehet, hogy van magánvéleményük, de ők úgy gondolják, hogy a miniszterelnök megoldásait kell támogatni, mert ők a kormánypárt és ők hűségesek a miniszterelnökhöz. És van egy harmadik olyan csoport, akik az úgynevezett kemény Brexitnek a hívei, akik azt mondják, hogy semmi baj nincsen akkor se, ha nincsen megállapodás, mert az úgynevezett WTO, tehát van ez a World Trade Organization, világkereskedelmi szervezet, ami megállapít, bizonyos alapvető szabályokat államok közötti kereskedelemre vonatkozóan, legnagyobb referencia, és a többi, és a többi. És, és ez, ennek Nagy-Britannia is tagja, ennek a megállapodásnak az Európai Unió tagállamai is a tagjai, tehát ha Nagy-Britannia úgy lép ki az Európai Unióból, hogy nincsen megállapodás, Igen. kereskedelem politikai kérdésekben akkor az úgynevezett WTO, vagy WTO, kinek hogy tetszik, alapelvei érvényesek és lesznek. Az és az például, például az írhatárra is mond valami? Na, hát ez itt a kérdés, igen, az írhatárra nem. Ei, ei, az ei. írhatár jelen pillanatban megoldhatatlan problémának tűnik, még pedig azért, mert szimbolikus értelemben is egy nagyon nehéz kérdés, mert most jelen pillanatban ugye három megoldási lehetőség lenne. Az egyik, ugye az, az írhatár jelentőségét az adja, hogy 20 évvel ezelőtt, amikor ezt az ügynevezett nagypénteki megállapodást amerikai segítséggel tető alá hozta a brit kormányal, akkor Tony Blair által vezetett brit kormány és az ír kormány, akkor megállapodtak egy ünnezet közös utazási övezetben. Akkor ki volt az amerikai elnök? 20 évvel ezelőtt, Clinton. Igen. Clinton. Ezt a Trámpal is mert létre lehetne hozni, vagy ezt most ne kérdezzek <gül> közben? <gül> Tudom, erre szokták a történésnek nagyon elmos, elmésen azt mondani, hogy mi lett volna, ha az nem. Oké, okay, rendben legyen. van, akkor nem tettem föl, hogyha konzerv műsor lenne, akkor ezt a részt kivágnám. Igen, menjünk <gül> igen. Tehát ennek a közös utazási térségnek a lényege az volt, hogy északi ország és Írország között megszűnt a határelenőrzés. És szabad mozgó, ami nálunk senki. De ott még valami ugye? fal is volt. Elképzelhetően, nem tudom, biztos volt Igen. a területek, nem Igen. tudom. Tehát a lényeg az, hogy megszüntették a határ, a határ kereskedelmi vonatkozásban, szállítási vonatkozásban és emberek mozgása vonatkozásában is. Most ugye e, azzal, hogy Írország tagja marad az Európai Uniónak, Nagy-Bitania pedig nem, sőt nagy nem marad tagja, nem akar tagja maradni sem a közös piacnak, sem pedig a, a, a Vám Uniónak sem. Ebből adódóan valahol meg kell húzni a hatát. Ha ezt Észak-Irország és Írország között húzzák meg, akkor egyrészt mindenki attól fél, hogy kiújul a polgárháborús helyzet, hiszen családokat választanak el megint egymástól. Másrészt pedig a brit kereskedelemnek is pótolhatatlan veszteségeket. okoz. Oké, okay, ha bengeti... had legyek magyar, tehát Magyarország egy nagyon pozitív, unorthodox ország, nem mondhatja, igazán lojális vagyok. Mi van, a kilépnek, és az angolak ezt nem teszik meg? Kötelezettségszegési eljárást nem indíthatnak velük szemben, mert nem tagjai az Uniónak. Mi van akkor? Már mit nem tesznek meg? Tehát, hogy a marad a határ úgy, ahogy van. Um, marad a határ úgy, ahogy van. Ez egy Miközben jó kilépnek? akkor az Európai Unió fogja bevezetni a határellenőzést és a vállá szerintem. Ugye ez két oldalú, mindig Mert azt egy meg egy tudja tenni? Hát persze, hát a pénzügyi öröket állít a Írország, és elkezdi ellenőrizni a, a forgalmat. Meg a határőröket állít. Tehát nem azon múlik, hogy Anglia mit tesz? Hát nem csak, ez mindig két oldalú. A ah. mindig két Az Azt mondja, hogy hogy az egyik egy oldalon azt mondja, lehet, azt, hogy az egyik azt mondja egy oldalon, hogy ő innentől nem ellenőrzi a határt. Mert ugye ez egyébként bevezetnék? Hát ez egy nehéz kérdés, mert ugye a másik variáció az, hogy Írország maradjon egybe, mint uh, az Ír-sziget maradjon egyben, mint közös utazási térség, hogy Észak-Írország és Írország között ne legyen uh, határ. Ebben az esetben viszont a, a klasszikus Nagy-Britannia, tehát Skócia vers Anglia és az ír sziget között kellene bevezetni uh, ugyanezt a határt, ami pedig azt is jelentené, hogy a britek mintegy belenyugszanak Írország kiválásába, az Egyesült, Észak-Irország kiválásába az Egyesült Királyságból. Oké, okay, most visszamen egyéb. visszamentünk azokhoz, akik most írják a dolgozatot hétfőre. Hogy tudnak egy olyan dolgozatot írni, hogy megfeleljenek annak a kritériumnak, amit Navras és Tibor 11 perccel ezelőtt mondott, az ilyenek, az olyanok, meg az amolyanok a nagyon keményeknek? Hát, Őszintén egyet nem tudom. nem tudom. Ezért lennék szívesen ott, hogy halljam egyáltalán, hogy hogy gondolkoznak. Másrészt pedig én, mivel két éve úgy gondolom, hogy nem... nem Logika, politikailag logikailag lehet, politikailag nem lehet egy olyan konstrukciót létrehozni, amely a brit parlament többségének megfelel. Ebből adódóan nem tudom, hogy hogyan lehet egy B-tervet. hogy nincsen más megoldás, mint a választások? Ez biztos, hogy egy megoldás. Azt nem tudom, hogy... Hát van még egy megoldás, ugye az újbóli népszavaztatás és... Part. És, van a, igen, és van a megállapodás nélküli kilépés. És most ennek látom a legnagyobb esélyét, mert ahogy egyébként ön is mondta, tehát mi van akkor, ha? Tehát mi van akkor, hogy egy oldalon azt mondja, hogy ő akkor nem tagja az Európai Uniónak, március 29-től idén, ugye ez 70 nap körülbelül, ami azt jelenti szerintem, hogy egy két-három napig, egy hétig káosz van a határokon, de utána van, hogy az élet elrendezi ezt a dolgot. Tehát akkor nyilván összeül az EU és nagy Britannia delegációja, és valami olyan pillanatnyi megoldásokat dolgoznak ki, ami aztán, kis, ami aztán rendezi ezeket a dolgokat, és az később. Jö, de nem, nem azt mondja a munkáspárt, hogy ők mindenféleképpen ragaszkodnak a rendezett Brexithez? De a munkáspártnak önmagában nincsen többsége. És a munkáspárt nem tud szerezni olyan kiegészítő elemeket, mint amilyen kiegészítő elemeket szerez magának a miniszterelnök? Szerintem nem. Most itt megfogható vagyok, mert ez össze kellene számolnom, hogy egészen pontosan hozzának. Van. van a skót nemzeti párt, akik, akik nem akarnak kiválni, a skótok -ok nem akarnak kiválni. Van a munkáspárt, ami azt mondja, hogy nem mond semmit, vagy mindent mond, mert mondja azt is, hogy ki akar válni, meg azt is, hogy nem akar kiválni. Vannak a liberális demokraták, de ők nagyon kevesen vannak, akik nem akarnak kiválni. És vannak az északír pártok, a, ami egy nagyon bonyolult képlet, hogy az Ész észak iroszág egy, ebből a szempontból megint más tészta. Akkor most tegyünk ide három pontot. Ehhez ön hogy viszonyul, mint biztos? Mert ugye most úgy beszélgettünk erről, mint hogyha beszélgetnék egy helikoptervezetővel, aki fölülről nézi, vagy beszélgetnék igen. egy tudósítóval, de hát önnek ezzel dolga van másféleképpen is. Igen, én most a kikötőben álló... Ö, ugye? Állomás főnök vagyok, aki nézem a távolodó hajót. Egyéből is az, hogy készülődnek a, a kihajózásra. Úgyhogy azt látom, hogy a legénység közben, tehát a brit felsőoktatás és a brit kutatási szféra kétségbe esettem akarna maradni. Hiszen ön, nagy nagybizaniának óriási üzlet, mind az Erasmus, mind a Horizont 2020, tehát a kutatási program, mint pedig a Kreatív Európa, ami a kulturális együttműködési program. Ezeknek Nagy-Britannia volt az egyik legnagyobb haszonélvezője. Ebből értem, van... de nézem az ön osztálytársait, vagy iskolatársait, mert ugye különböző közösségek vannak. Igen. Nézem a német külügyminisztert, nézem a Junckert, akik egyébként nagyon határozottan különböző üzeneteket küldenek ennek a hajónak, miközben ez a hajó maga se tudja, hogy mit akar, de ugyanakkor ön, mint kikötőmester úgy tűnik, mintha abban lenne érdekelt, de ez az érdekelt, ez nagyon idézőjelben van, hogy most már, ha egyszer volt ez a népszavazás, és utána folyik ez a tökölés, amit ön kifejezésként nem használ, mert ön egy sokkal cizelláltabban kifejező kikötőmester, mint amilyen reporter én vagyok, ezek most már menjenek el innen, mert önt oda most már egy másik hajó megy, vagy semmilyen hajó nem megy. Tehát ezügyben a bizottság olyan karakán, ha összeadjuk az angolokkal, és elosztjuk kettővel, akkor létrejön az egy, csak a kettőt nem lehet összeadni. Tehát mitől ilyen határozott a bizottság? Hát a bizottság attól ilyen határozott, és ez nem szükségszerűen, vonatkozik az én tártámra, majd mindjárt elmondom miért. A bizottság azért ilyen nagyon határozott, mert nem engedheti meg, hogy vonzó precedensé váljon a, a brit kilépés. Nem engedheti meg azt, hogy Nagy-Britannia kiválása olyan legyen, hogy más jómódú országok, mondjuk Hollandia vagy Finnország, amelyek évek óta szívják a fogukat, hogy ők valójában miért be többet Aha. az eu költségvetésében, mind amennyit visszakapnak belőle. Hogy ezek azt mondják, hogy hát a briteknek ez ilyen jól sikerült, akkor csináljuk meg mi is. Ez ugyanis szétverné a magát az Európai Uniót. A pénzügyi hol, van, politikai hol, van. hol van ahhoz a garancia, miközben megtanultam, hogy nincs garancia, de ezt mégis használják ezt a kifejezést, hogy ez a március 29, ez nem tolható el, miközben a nyakunkon van, vagy az önnyakámban, vagy ki tudja kinek a nyakámban van az uniós választás, ami megváltoztathatja a parlament összetételét, amitől más bizottsági tagok lesznek, ami aztán az egészet a fejeteteire állítja, mások számára meg a talpára állítja a héget. Hát tulajdonképpen a, a politikai garancia az maga az európai parlamenti választás, hogy ez túl sokáig, tehát arra a garancia, hogy ez túl sokáig nem tolható, mert Ugye Nagy-Britannia már nem vesz részt az európai parlamenti választáson, ez biztos. Ez biztos? Ez biztos, ez biztos, ez biztos. E és e senkinek sem érdekel, hogy Nagy-Britannia része, el vannak már hosszú nagy uh -huh. a helyei a különböző tagállamok között, ahol kellett, ott javítottak az arányosságon egy kicsit. Az már az nem az, az, az, azt a sakbábút onnan már nem lehet levenni? Tehát az már, nem, ami nem. oda le van rakva, az le van rakva? Igen, mert ugye megosztottak a tagállamok abban a vonatkozásban, hogy jó-e nagy britannia kilépése, vagy nem. De árulja hát, már a... el nekem, nem akarom összezavarni. Mi van akkor, ha újabb népszavazás van, és akkor meg azt mondják, hogy maradnak, akkor ezekkel a helyekkel mi lesz? Hát ez jó kérdés. De nekem Szerinten... ezt értenem kéne, nem? Igen, nekem is sokszor, tehát én is így vagyok a politikával, de szerintem akkor gyorsan összeülnének, és akkor olyasmi megoldást alkalmaznának, a mondom kik? én most, az Európai Unió. Aha, de az olyan, most egyenlő, az az Európai az még lehetne ön is. Tehát ön is az Európai Par... Igen. Jó, de, de itt a tanácsül lesz. Oké, okay, rendben, rendben, aztán összetünk. Magyarországon közkeletű vádaskodásokkal ellentétben a bizottság soha nem dönt. Én ezt értem, én ezt értem, de aztán mégis eljut a bizottsághoz, szóval figyelek, igen. Mert a bizottságnak kell mindig a javaslatot tennie. Hogy szerintem akkor az lehet a megoldás, ami olyan országok esetében alkalmazott megoldás, akik egy Európai parlamenti ciklus közepén lépnek be, mint például Románia. Bulgária vagy Horvátország lépett be annak idén, hogy az ő esetükben egy külön európai parlamenti választást rendeztek időközben, és időközben bővült az európai parlament. Tehát ha mondjuk Nagy-Britanniában lesz mondjuk 2019 nyarán egy népszavazás, vagy akár májusban egy népszavazás, egy mm. népszavazás egy időben, akkor menet közben a brit uh, létszámmal ideiglenesen bővítik az Európai Parlament létszámát, és aztán a következő választásokon pedig rossz magyar szóval visszaarányosítják, tehát akkor azt valahogyan megoldják, hogy, hogy visszájönnek a eredeti létszámra az Európai Parlament. Szerintem. De ez, ez csak az én hályó kovács módjára történő jövő Oké, okay, de ha... Ezt értem, nem mondom, hogy értem, de mondjuk azt, hogy értem, akkor az az unió életét azt jelenti, hogy nem befolyásolja, tehát akkor minden nagyjölyt, tehát akkor, akkor a tatarozás alatt az üzlet az változatlan üzemel? Már akkor, hogyha van még egy népszavazás? Igen. Hát ez egy nehéz dolog, mert ugye a, a, ugyanez vonatkozik arra tulajdonképpen, hogyha most egy új választást tartanak Nagy-Britanniában, akkor ezt valahogy rendezni kell, mert a most úgy ketyeg az óra, hogy március 29-től nagy britannia nem tagja az Európai Uniónak. A szerződés önmagában ad arra lehetőséget, hogy ha jól emlékszem, maximum két évvel meghosszabbítsák a kiválási időszakot a tagállamok, egyetértésével. Tehát a tagállamok dönthetnek úgy, hogy akkor nem március 29 el lép ki Nagy-Britannia, hanem nem tudom én, 2020 március 29-tel, vagy 2021 március 29 el de, de ehhez akkor a konszenzusra van szükség. Tehát a tagállamok mindegyikének úgy kell akkor döntenie, hogy engedi ezt a megkosszabbítást. Oké, okay. okay, hát nem mondom, hogy megértettem, de jegyzeteltem. Majd ha levizsgáztatok, akkor visszamondom önnek azt, amit ön mondott. Egyszer volt olyan, hogy egy gyakorlati foglalkozáson az apácaival, én mindig nagyon gyenge voltam gyakorlati foglalkozáson, és Csonka tanárul megcsinált helyettem egy műtárgyat aztán vagy megfeledkezett róla, vagy pedig tudatosan csinálta, képzelj el, azt, amit ő tehát nem én, azt leosztályozta, és adott rá egy hármost. Soha nem értettem. <gül> tehát nem mondta az, hogy levont belőle kettőt, mondva, hogy ezt ő csinálta, de ez olyan volt, mintha csinált volna valamit, és azt mondta volna rá mindjárt, hogy ez középszahar. De mégis ő volt a gyakorlati foglalkozás vezető, azért furcsa, nem? Hát ez ő, ő reflexió nem erre szokták azt mondani. Hogy ön micsoda? reflexió. Igen, de hát ha netánél levizsgáznék önnél ebből, és visszamondanám pontosan ugyanazt, amit ön mondott, és hármastad, akkor azt fogom önnek mondani, de kedves tanárul, pontosan az, amit ön mondott. Tehát igen, kész, készüljön jöttem. fel, hogy akkor majd mit fog mondani. Jó, jó. Tehát az önreflexív lendő mezőr igen. mit csinál? Igen, igen. Akkor nézzük ennek a libikóknak, amely nem Libikóka, a másik végét. Ugye minket most ez nagyon foglalkoztat, minket itt magyarokat, itt vat keleten, vagy ki tudja hol. Az Európai Parlament megszavazta, a jogállamisághoz köthetik az EU-s pénzeket, rendkívül bonyolult rendszer, még nincsen semmi, de már mindeknek véleménye van róla. Egy olyan szituációban, amely aztán tényleg csak akkor folytatódhat, hogyha ugyanaz marad a leosztás, mint most, mert egyébként az Európai Parlament valamit megszavazott, de hogy egyébként az az Európai parlament, ami most megszavazta elég szép arányban, 397-158 arányban, hogy ugyanez a parlament mit szavazna majd decemberben, arról fogalmunk sincs, hiszen közben kicserélődnek. Maga a folyamat viszont, amit lehetővé tette az Európai Parlament, az nem fog végigmenni tudtommal decemberig. Magyarul hoztak egy olyan döntést, amely elindít valamit, ami lehet, hogy soha se célba, amire persze mondhatja a tanár, hogy fial, még hány olyan dolog van, amit elindítanak, de nem ért célba, de, de általában például az ön pártja, és közte ön is, választásokból egyszerre csak ilyenkor januárban már azt mondja, hogy kedves szocialisták, vagy bárkik, akik hatalmon vannak, most már ne hozzatok olyan döntéseket, amelyek minket befolyásolnának júniustól, ha netámi nyernénk a választásokat. Mennyiben más a helyzet az Európai Unióban? Nem más, itt is most is vannak olyanok, akik azt mondják, hogy most már ne szülessenek olyan döntések. Ugye itt, amiről szó van, ez a 2021. január 1-ével életbe lépő 7 éves pénzügyi keretterv jogi környezetét szabályozó jogszabályok. Ez is arra vonatkozik, hogy amit most a parlament elfogadott, hogy 2021. január 1-től folyósítandó EU-források, vagy Európai Uniós pénzeknél lehet felfüggeszteni a folyósítást abban az esetben, hogy a jogállamiság uh, sérül. És most is vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ez a parlament már ne hozzon döntést a következő parlamentre vonatkozóan. Akik pedig azt mondják, hogy de döntéseket kell hozni, azokat kifejezetten én javasoltam. Az Európai Bíróság ítéleteinek, határozatainak a végrehajtásával való megfelelés például. Ez, ez ott van, nem is az ön kompetenciája. Pont, de a kollegialitás elve az azt is jelenti a bizottságon belül, hogy minden biztos minden kérdéshez hozzászólhat, minden kérdésben releváns a véleménye, cserébe viszont a döntés után nincs magánvéleménye, Na, ezt tudja, hanem értem, a De ezek szerint hát egy... a kollégiai ezt a kollégialitás Ezt a részét én... értem, de azért most kiderül, hogy azért ön tud legény lenni a talpán, van olyan szituáció, ahol nem törődik bele abba, hogy mi az ön hatásköre, azon túllép, amit egyébként lehetővé tesz a bizottság munkája. Én ezt nagyon ö, nagy örömmel látom, csak nem gyakran mutatott ahhoz képet, hogy én ebbe mert a kollégium ülései nem nyilvánosak. Én ezt értem, de, de hát most ön nyújtott egy kis részt, és akkor mi lesz a bírósággal, ha netán véletlenül? Nem, nem, nem. A, az is benne van. hogy a jogállamiság egyik legalapvető, legalapvetőbb kritériuma az, hogy az Európai Bíróság által meghozott döntéseket hajtsák végre a tagállamok. Ez Persze, ez, azt mondjuk, hogy evident, Mennyiben nem lesz, nem lesz ez egy... újdonság ahhoz képest, hogy ezt elvileg most is meg kéne tennie, de előfordul, hogy nem teszik meg. Mi, mi, mi, a, mi olyan szabály lesz benne, amitől ez végrehajthatóbb lesz, mint amilyen most? Ez alapján, is, ez alapján is fel lehet függeszteni aha, az újra ünős aha, aha, aha amivel egyébként önúhatatlanul konfliktust vállal azon országokkal, amelyek egyébként kifogásolják a bíróság döntését, lett légyen bármilyen országon. Hát, hogyha megnézzük, hogy, hogy mely országok azok, amelyek a legkevésbé szorgalmasak a döntések végrehajtásánál, akkor azt láthatjuk, hogy ezek azok az országok, amelyek most is akár, vagy akár korábban is, az Európa jogállamiság ki kemény fellépés egyik élharcosai, Görögország például, Olaszország, de Németország sem mindig teljesítően nagyon jól egyébként az Európai Bírósági Töréteinek a Tehát Ez egy más térképet ad a jogállamiság, az európai jogállamiság kérdéséről, mint az, amit általában, amivel mi általában dolgozni szoktunk. De amikor ezt Magyarországon megítélik, mégse Görögországra és Németországra gondolnak. A nem, persze, mert, minden, hát nem, mert mindenki Magyarországra és Lengyelországról, ha ezt a szót kiejtjük, hogy jogállamiság, akkor ösztön mindenki Magyarországra és Lengyelországra gondol, holott... De ugye én azt ez tanultam, hogy rossz az, aki rosszra gondol, de miért van az, hogy Magyarországra és Lengyelországra gondolnak, mint a Móriczka, csak nem mindig másra? Hát azért, mert Lengyelország ellen volt egy jogállamisági eljárás, ezt az Európai Bizottság indította, amivel én nem értettem egyet... Magyarul, akkor, hogy, hogy van egy másik szint... Mert van a jogállamisági eljárás, ami független attól, hogy egyébként a kötelezettségszegési eljárások, vagy bírósági döntéseknek milyen mértékben tesznek eleget az államok, ez, két külön... ez egy kizáról... ugyanazon épület, de két különböző emelet. Igen, igen. Ma, ma kizárólag, amikor jogállamiságról beszélünk, akkor nem azt nézzük, hogy egyébként az uniós szervek döntéseinek mennyiben felelnek meg a tagállamok mondjuk a bíróság igen, tagározatainak, hanem azt nézzük, hogy a, vannak az önöleti jogállamisági elvek, amelyek egyébként pontosabban nem nagyon vannak megfogalmazott. Tehát az alapvető különbség az ön és e között az, hogy ön strikt, a másik meg Igen. nem strikt. Igen, fogalmazhatunk így. Az egy politikai az Igen. egy egy Igen. Azért ez egy rendes dihotómia. Hát de ez végig az, az elmúlt négy és fél a, évben abszolút. ott volt, tehát ez... Ő csak az ember legyen a talpán, aki mindig tudja, hogy éppen melyiknek a területén áll. Ez így van, meg hát ma, nekem magamnak is állandóan, ugye, amikor dolgoztam akkor, és ezekkel a kérdésekkel kellett foglalkozni. Akkor, én nekem Lengyelország kapcsán is az az álláspontom, amikor a hetes cikk szerinti eljárás megindításának a vitája volt a bizottságban, hogy a kötelezettségszegési eljárásokkal, tehát a jogi eszközökkel kezelni lehet az úgynevezett lengyel problémát, azaz nincs szükség olyan politikai eszközök bevetésére, amelyekkel nekem Minden mai napig az alapvető problémám, hogy nem tudom nem tudom exakt módon meghatározni azokat a feltételeket, ami alapján az eljárás folyik, illetve ami alapján döntést hoznak. Hát most ez látszik a lengyel hetescik szerinti eljárás, a magyarnál meg még inkább, ahol nem a, nem a bizottság indította, sőt a bizottság nem számogatta, hanem az Európai Parlament nézotta, hogy a, a tanács, tehát a tagállamok igazából labdáznak ezzel a két ügyel, mert ők maguk is érzik, hogy ez egy, ez egy politikai... Hogy ki játszanak ez ezzel? A tagállamok, a tanácsban ugye így, a így, így, de ön soha se tud jó helyen állni, mert az ön megítélése az, az fixer az, hogy független attól, hogy ön tudja, hogy éppen melyik part, tehát hogy melyik térfélen áll, az itteni megítélése alapján ön nem tud jó térfélen állni, mert önmagában az, hogy ez a helyzet előfordulhatott, az nem fordulhatott volna elő. Én nem tudok négy és fél éve jó, jó területen állni, mert van az a probléma, hogy biztos vagyok, tehát a bizottság tagja, Brüsszelben pedig az a probléma, hogy magyar vagyok, és, és fideszes politikus vagyok, vagyis vagyis ott meg az a probléma velem. Tehát ez, ez a négy és fél év vagy. Azért a maga nemében lenne. ön is egy ilyen angol miniszterelnök. Tehát azért önnek is van egy mellényzsebbe, amiben az ember szívesen belebújna már nem csak hát, a hónap lennék, akkor azt tudom, hogy igen, de azért szerintem szerez, amely aránytalanul nagyobb csapásokat szenvedett, természetesen. Azt én értem, azt én értem, köszönöm szépen. De szintem. a maga a helyzet hasonló, igen, ebből a szempontból hasonló. Igen. És az, minden És eskör. az, hogy miközben ebben a részben már nincsen Anglia, az, hogy az új felálló, választások után felálló unió mennyiben lesz más és mennyiben folytatja az előzőt, abban meg olyan törésvonalak lehetnek, ahol egy elemző azt fogja mondani, hogy most olyan dolgok szűnnek meg, amelyekkel az ember eddig egyetértett, de önmagában abból adódóan, hogy kicserélődtek a tagok, ők Egyébben másféleképpen gondolkodnak, és meg annyi hajó, amit a kikötőmester távolodni látott. Nem, hogy távolodni fog, vagy nem csak közeledni fog, hanem meg fog szűnni. Tehát egyszer csak azt látja, hogy volt, nincs, miközben nem süllyett nem jött, köd, hanem egész egyszerűen valami, valami varázsló révén megszűnnek. Egy nagyon-nagyon bonyolult politikai helyzet adódhat elő a májusi Európai Parlamenti Választásokat követően nem csak az Európai Parlamenten belül, de onnantól kezdve Európai Parlament és Tanács vonatkozásában, és Európai Parlament és Tanács és Bizottság vonatkozásában is. Tehát, a májustól kezdődő uh, hat hónap egy nagyon-nagyon izgalmas időszaka lesz az európai belpolitikának. De lehet, hogy nem mindenki ezzel a játszős szerkezettel fog élni. Lehet, igen, igen. De látjuk, de, de, de hihetetlen. hihetetlen érdekes, és egyelőre sok szempontból kiszámíthatatlan lesz. Más-más összetételű testületek fognak ott egymással szemben állni. Hát ugye az a helyzet, hogy ez nem, nem csak jogi kérdés, tehát ezért ez befolyásolja. Sőt, egyre inkább politikaivá kezd válni. Igen. igen, igen. A, jogi rész az, a jogi rész az nagyjából ugyanaz marad, tehát hogy ezt a szerződés szabályozza, hogy hogyan jönnek létre ezek az intézmények, de annyira más politikai összetékel... Azt az az is át lehet írni Uh, ahhoz, hogy a szerződésben rögzíteteket átírják, ahhoz a tagállamok egyetértése kell. Az rendben Ma, van, de ahogy itt, ahogy itt is különböző machinációkkal kitalálnak olyan elveket, ahol tagállamok plusz Európai Parlament, vagy Bizottság, vagy Frászkonyhó tud változtatni, ugyanúgy, ahogy látom, vannak olyan technikák, amivel ezen is lehetne változtatni. Biztos lesz egy jogász, aki I kitalálja. Igen, igaza van, igaza van. A politikában mindenre van megoldás csak akarni kell. Igen, igen. Jó, hát bennem az akarat megvan a jövő hétre is önben. Bennem is, igen, igen, igen. Köszönöm, igen. és még egyszer boldog új évet kívánok. Köszönöm szépen, boldog új évet. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Önök Navracs Tibort hallottak. Nem tudom, mondja, most bejebb van-e, vagy kiebb, ahhoz képest, hogy beszélt. Én se kiebb, se nem vagyok. Én, tudtam, én nem tudtam azt, hogy van olyan, hogy Kafka kafkább, és legkafkább, de most már tudom, ez a kis ízé ez miért nem megy arrébb? Figyelj, Lacika, hogy ez nem megy, tudom, lassabban állsz föl, mint általában, de ez a nyíl, ami alkalmas arra, hogy arrébb tegyem ezt az izét, és hírek legyenek, bármár 8-3 és nem akarom a karácsony megrövidni, ez miért nem megy aréb? Tessék, csinálok így. Ez Jó, figyelj, annyi idők nincsen, hogy ezt érdekes kategóriában hagyjuk. Nagyon jó, most se történik semmi. A Danés, tökéletes, köszönöm. Hírek következnek itt, a Civi Rádióban. Hírek az országból és a világból üdvözlöm, Berényi Attila vagyok. Sorozatban a negyedik éve emelkedik a szegénységi kockázatnak kitett nyugdíjasok aránya az Európai Unióban, derül ki az Eurostat közléséből. Az unió statisztika szerint viszont Magyarország ebben nem áll rosszul, azonban az elmúlt években látványosan romlott a magyar mutató. A magyar adat 9,1%-ot mutat, ami viszont, ha idősorosan vizsgáljuk, akkor jelentős emelkedést mutat. 2010-ben 4 százalék volt az eddig mért legalacsonyabb érték. Ez a növekedés azonban nem mondható kiemelkedődnek erre az időszakra, a többi uniós országgal összevetve áll a portfólió cikkében. 172 nagy-britanniai vállalat vezetői írt közös nyílt levelet, melyben egy második Brexit szavazást követelnek. Az aláírói együtt több mint 100 milliárd fonttal járulnak hozzá évente a brit gazdaság teljesítményéhez. A szövegben az üzleti élet alakjai felhívják a figyelmet, hogy egy rossz kilépési megállapodás vagy egy alkunélküli kilépés is komolyan árthat a Szigetország gazdaságának. Elismerik, hogy eredetileg többük is támogatta a Tereza May által tető aláhozott megállapodást, annak keddi történelmi léptékű bukása után azonban most már az a legfontosabb, hogy megállítsák az EU-ból való kaotikus kizuhanást. 5% ponttal emelkedett januárban Emmanuel Macron Francia államfő tetszési mutatója, miután a múlt év végén példátlan mélységbe zuhant, derült ki az IFOP közvéleménykutatóintézet felméréséből, amelyet nemrég tettek közzé a Paris Match című magazinban. A január legelején készített felmérés szerint a megkérdezettek 28%-a volt pozitív véleménnyel a francia elnök politikájáról, ami 5% pontos emelkedést jelent decemberhez képest, amikor a franciák alig 23%-a támogatta az elnöki politikát. Macron tevékenysége a franciák valamivel kevesebb, mint 3 negyedének továbbra sem tetszik, de a franci elnök tetszési mutatója jelentős mértékben mintegy 8 százalékkal nőtt a 65 év felettiek és ugyanennyivel a munkások körében. Ezt most nem vették, ha... Most ellenőrizem a számot, mert az előbb fejből hívtam. Jól Jól Tim, na? Jó reggel, közöbb nem vetted fel. <gül> Lehet? Karácsonyi Gergely van a... Vonalban. Azt kérdezem tőled, hogy az elvetkezendő hónapokban látod saját magadat, mint főpolgármester jelölt, és mint zuglói polgármester, és akkor számtalan egyéb dolgot nem említettünk, de látod azt, hogy ez hogyan fog beleférni 24 órába, meg energiába? Látom, igen. Hát öm, nyilván így csináltam már néhány kampányt, bizonyos szempontból ö, szerettem is ezeket az időszakokat, bizonyos szempontból persze ez valóban megterhelő, meg hát ö, én nem tudok más, hogy ö, főpolgármester jelölt lenni, mint nálo, az zuglói polgármester. Minden, amit csinálok az zuglói polgármester minőségemben, az, ha úgy tetszik, az én kandidátusomnak a része. Ez így van, és tőle pontosan arról beszélgettünk, de ennek részleteit nem fedjük föl, de kérdés formájában megjelenik, hogy mennyit tanultál abból a folyamatból, ami a miniszterelnök jelöltségeddel volt kapcsolatban, és amit tanultál. Mert az, hogy tanultál az egyértelmű, azt vajon ebben a szituációban tudod-e alkalmazni, ami részint hasonlít sok szempontból az előzőre, de alapvetően nem olyan. Beleértve, hogy egy teljesen szubjektív elemet mondjak, de tényleg. Ez abszolút fiala is nem ide tartozik, de mégis ide tartozik valamelyik csatornán. Én meg nem mondom neked, hogy melyiken láttam a hajost. És azt gondolkodtam, hogy az a hajós, aki téged akkor annyira támogatott, mint miniszterelnök jelölt, vajon elfáradt, vagy hova lett, de nem volt kedven felhívni, mert, mert most még nem vagyok olyan lehet, hogy két hét múlva, mint gondolkodtam, hogy összeszedem magam. Mert tulajdonképpen azt kéne számon kérnem a hajóson, amit nem kérhetek számon rajta. De mégis van benne számomra inkonzekvencia, de ez legyen az én bajom, de ezt már el kell, hogy viseljék az én hallgatóim, de az elmúlt időben némely inkonzekvencia fölött képes vagyok átsiklani. Tehát az a kérdés, hogy azok a tapasztalatok, amelyeket te szerzel, ebben a más szituációban használhatók-e? Abszolút. Abszolút. És ö, nagyon, valóban nagyon tanulságos volt sok szempontból. Nyilván a végeredménye szempontjából ez egy negatív tanulságnak tűnik, de hát az ember mindenből tanul, és ugye van az a mondás, amit tudom, hogy közhelyes, de szerintem nagyon igaz, hogy minden, ami, ami nem meg, az megerősít beleérzve az ott esetben a kudarcokat is. Egyébként a majóssal én viszont beszélgettem mostanában és továbbra is támogat, úgyhogy Ezt értem, de nem olyan látványosan, tehát számomra nem látható módon. Hát ez lehet, hogy meg fog változni az elkövetkező napokban. Hát akkor sikerült ismét nem egy olyan tojást, ami nem volt látható. Hajrá! Azt kérdezem tőled, hogy mekkora képtelenség az, vagy már ilyen az élet? hogy neked le kell győznöd valakit ahhoz, hogy az a párt mögéd álljon, amely egyébként most is mögötted van, de amely párt egyébként ad ahhoz, hogy teljes messzélességgel kiálljon mögötted, ahhoz előbb le kell győznöd egy emberét. Ez mennyire képtelenség, mert nekem az? Én ezt máshonnan nézem, és nyilván annak, hogy de van a egy érthető? Érthető, és egyébként hogy mondjam, elég gyakran szembe jön, de ezzel nem az erreletűséget akarom megkérdőjelezni, csak azt, hogy főleg értelméségi körben ez egy létező kérdés feltérés. Én ezt máshonnan közelítem. Túl sokat gondolkodom, belátom, tehát próbálok, sokat, többet fogok <gül> inni, <gül> elhűlülök, még jobban. <gül> nem, nem, nem, nem, nem, nem ezt akartam mondani az elnézést, csak azt akarom mondani, hogy ahonnan én ezt nézem, az az, hogy hogyan lehet hogyan lehet Budapestet megváltoztatni, és az egy nagyon fontos kiinduló hogy miközben Budapesten nyilvánvalóan nem a Fidesz politikájának van társadalmi többsége, de ez a, ez a másik többség, ez valójában egyelőre sok-sok kisebbségből áll. Tehát egy rendkívül szétszort ellenzéki tábor van, és nekem az az érzésem, hogy ez a parlamenti választás óta még inkább így van, tehát nagyon-nagyon sokszínű ez a világ. És... Ezt a világot megszólítani, eh, ahhoz kell valami fajta olyan, olyan legitimitás, amit, eh, amit nem tud létrehozni egy olyan folyamat, ami, ami politikai alkú. Ebben neked teljesen igazad de ez a te szemszöge, de hogy milyen az MSZP szemszöge, hát azt persze nem tőled kell kérdezni, Igen. de abban van egy olyan dihotómia, de sokkal inkább skizofrénia, ami nem könnyíti meg a szocialisták helyzetet. Van egy ilyen része ennek a történetnek, én ezt, ez, ez nem az én azt hogy én ezzel foglalkozzak. Én ebben a perspektívában látom, és ugye ez nem az első. Tehát a mostani tudásunk szerint az az ember, aki, aki egyrészt a mostani tudásunk szerint lesz Szarlós Istvánnak egy esélyes kihívója, és hogy az érdemi ellenzéki pártok, vagy azoknak az egésze, vagy ennek a nagy része ott lesz mögötte, Uh, és ez, és uh, jelenlegi tudásunk szerint ugye ez egy második lépcsővel is megy. Hát most igazából csinálunk egy olyan előválasztást, ami valóban egy ilyen, hogy mondjam, egymással szövetségben lévő pártok között zajlik. És itt most nem csak a két jelöltről beszélek, hanem arról, hogy <coughs> ugye ez a mostani előválasztás alapvetően négy politikai szervezet szervezi. Nem csak az MSZP és a Párbeszéd, hanem a DK és a szolidaritás Mozgalom is ebben benne van, részt vesznek a szervezésben fognak majd, eh, eh, fogja, a híveiket fogják szólítani arra, hogy olyanek szavazni. De ezek a pártok között van egy bejáratott vagy együttműködés, de ennek egy olyan módját fogjuk most csinálni, ami viszont nincs bejáratva. És köztünk szólva, én is úgy vagyok az előválasztással, hogy hát nagyon kilencse már, hogy például mennyien mennek el szavazni, hogyan fog ez működni, hogyan tudjuk logisztikailag ezt megszervezni. Ez egy óriási tanulság lesz nekünk, ami önmagában is egy, Szerintem nagyon fontos erről mert ez az intézmény egy, egy jó eszköz lehet arra, és az ellenek nagyon sok problémát meg tudná oldani, ha működik. Ki kell próbálni, hogy működik-e, és hát a, ugye a Putin próbálja az el, és az az előválasztás, amit nem csinálunk meg, arra nem tudjuk, Ebben neked teljesen igazad van, de ugye van január 20-án egy főpolgármesteri jelölti vita, van 22-én, és aztán így folytatódik tovább, tehát nem mondom, hogy két naponta, de ugye egyszer van a Kispesti munkás otthon, van a vasárnapi ez ugye a Flamenco Hotelben van, ahol nagy valószínűséggel tót Bertalan horvát Csabának fog drukkolni, majd egyszer csak eljön mondjuk február 5-e, vagy nem tudom, 8 a pontosan, amikor pedig arra jön rá, hogy majd Karácsony gergeinek fog drukkolni, amit persze oldjon meg a Tóth Bertalan, de azért innen nézve, ahol én vagyok, hát, derekast feladat. Én értem, hogy le kell győzni a sárkányt, de a népmesékben annak idején ilyen elem nem volt, ez a kafkában volt, de valahogy három-négy éves, öt éves, hat éves koromban nem kafkát olvastam, csak később jött. De hát ezzel. nincs. Hát, hogy mondjam, az közöttünk van egy vita, aminek a... aminek egy része szerintem valószínűleg valami fajta kvázi programvita, bár ez, ez, ez, ez inkább ilyen hogy is mondjam, hozzáállások, ö, ö, ö, időzítés, ilyesmi dolgokról valamennyire én így látom a, a különbségeket. Tehát vannak árnyalatni különbségek abban, hogy mit kéne sinem a városban. Nyilván vannak a különböző karakterek, ö, de ez, ez a vissza azért nem fogadáig elfajulni, hogy a végén ne jó szíver ezt az eredményt elfogadni. Nyilván valaki örülni fog, valaki kevésbé lesz boldog. Ugye én személyesen, hogy úgy mondjam... Egy politikai sikernek érzem önmagában, hogy van előválasztás, és tényleg annak érzem, és nyilván politikai sikert az, az hogyha ezt meg is nyerem, akkor de az, abban is van nekem jó, mert ha nem nyerem meg, akkor emelt akkor, akkor fővel támogatom a horvát Csavát a következő küzdelmekben, vissza visszaduglóban dolgozni. ezt ez akartam neked egyszerű. mondani, hogy ott van egy utánálgazás, ha nyersz, akkor mész Tarlós Istvánnal szembe, ha egyébként van még egy forduló, akkor ki tudja ki mindenkivel Igen. szembe. Uh, de már nincs visszahúzzuglóba, amennyiben vesztesz, nem leszel főpolgármester jelölt, nem indulsz a második fordulóban, viszont zuglóban és nagy valószínűséggel jelölteted magad, vagy indulnál újból az önkormányzati választásokon, tehát ott van egy cezúra. igen. Nyilván én ezt uh, nyilván azért vágtam, ebbe ebben meg akarom járni. Oké, okay, rendben van, de mondjuk Túl Csabával lehet, hogy érdekes beszélgetés lehetne folytatni, hogy vereség esetén mennyire lenne boldog attól. Mert ugye nem elég, hogy itt vagyottok ti ketten, de úgy vagytok ti itt ketten uh, uh, a horvát Csabával, hogy amennyiben ő veszít, tudtommal ő lesz a polgármester ő zuglóban. Tehát van ebben valami helycserés, támadás. Hát én is olvastam ilyen híreket, van mindenféle forgatókönyv. Jó, nem, hogy van, nem el, lehet, ugye van de... olyan, amikor, amikor előbb-utóbb azt mondja, a hogy figyelj most mellettem vagy, vagy ellenem, és én nem vagyok ellenet, tehát most ezt az egészet abba hagytuk, ha bár nem hiszem, hogy kekeckettem volna. Nem, nem. Me menjünk el most hirtelen az ászhoz, és hadd kérdezzel meg, hogy az mennyiben része, amit az ász csinál, ez nagyon tisztességtelen kérdés, amennyiben konzertműsor lenne, már is kivettem volna ezt a jelzőszerkezetet. Mennyiben része az ász a főpolgármester választásnak? Hát sajnos most elég az lett. De, arra, De ez hogy, véletlen? Hát figyelj, ugye van az a klasszikus mondás, hogy nincsenek véletlenek, nem tudom. Abban, abban egyébként, hogy az elmúlt időszak politikai ellenállásában nagyon aktívan részve, nyilván mindenki nagyon aktívan részve, de ugye, hogy, hogy a Momentum és a Párbeszéd az szervezeti értelemben egy kisebb szereplő, a politikai súlyában a folyamatban ennek a sokszorosává vált, hogy pont ezt a két pártot, ahonnan én azt gondolom, hogy feltülekvő politikai erők nagyon országosan nagyon, nagyon nagy reflektorfényt kapott politikusok vannak, belérte tényleg a Donátronnal, vagy a Tordai hogy vagy a Szabotima. Én ezt nem tudom nem egy politikai összeveszközési elméletben értelmezni. Nekünk ráadásul és ezt a részét azért nem tudom, tehát ennek van elközez, az az kétségtelen, hogy ennek az egész főpolgármesteri kampányomnak az első szakasza, amikor mi szervezeti értelemben nagyon komoly próbatétel előtt állunk, hiszen itt embereket el kell vinni szavazni egy olyan intézményre, amiről eddig nem is tudták, hogy van. Én emberek kezvéit kéne mozgósítani, és itt csak és kizárólag a saját erőforrásainkra támaszkodhatunk, mert hogyha én egy, vagy bárki más egy baloldali szövetség jelölti, akkor azért mögötte viszonylag komoly erőforrások vannak, komoly pártszervezetek, adott esetben komoly e, e, finanszírozással működő pártok. Tehát most nekünk e, ez egy teheralatnél a pálma típusú projekt, amit én egyébként nem bánok ebből a szempontból se. Mert akkor föl lehet most pörgetni a feladatot, de az kétségtelen, hogy ez van a helyzetben tőlünk megvan az egyedüli forrást, amivel a párt működni tud. Hát ennél nagyobb kicsesztő, és mondjuk elég ezen tudnak elképzelni. Szerencsére ugye az emberek ilyenkor jobban reagálnak, és nyitottabbak a, a, az adományozásra, és valóban össze tudtunk szedni, Pármillió forintot, amitől túléltük az elmúlt napokat, de hát ez nálunk nagyon-nagyon És nagyon ennek egyetlen. is szól a párbeszéd, Magyarországértnek a, az a felhívás, hogy kedves barátom, elindult a főpolgár előválasztási kampányom, és arra hívja fel a figyelmet, hogy amennyiben pénzt akarna adni, akkor a párbeszéd nem áll ellent. Hát nem áll ellen, igen, mondjuk úgy. Egyébként is nyilván minél inkább kevésbé függ, minél inkább az állampolgárok közvetlen adományaiból él egy párt, annál jobban tudja az állampolgárok közvetlen adományaiból képviselni. Ez, ez egyéb filozófia értem, is igaz, de most itt konkrétan, itt és most nekünk ez élethalál kérdés, úgyhogy ha valaki internet közelében van, akkor vagy a párbeszédmagyarországér.hu oldalon, vagy a karácsonygergely.hu oldalon lát, megtalálja, hogy gyorsan azokat a felületeket, ahol tud egy, egy utalással vagy egy bankkártyás fizetéssel minket támogatni, ezt felül is köszönjük. Azt kérdezem tőled, hogy önmagában ezen állhat-e, vagy bukhat -e a siker? Szerintem nem tudom, tehát nem kell, hogy ezen múljon. A kampány, amit csinálunk, az egyébként sem egy, egy, egy horribilis összeg, és azért ennek a finanszírozását valószínűleg meg tudjuk oldani, de mondjuk, és most nem, sem se nem panaszkodni akarok, se nem senkit semmilyen szempontból inszínuálni, de hát valószínűleg a mi kampányunk, ennek a büdzsé az, az a töredéke annak, amit mondjuk a horvátcsaba kampánya megtett van, de hát ezzel nincs baj, ha nekünk is tenni pénzünk, akkor is biztos elköltenénk Tarlán erre. A pedig biztos azt fogja mondani, hogy az, az amit ők elköltenek, az semmi ahhoz képest, mint a mennyi István rendelkezésére fog állni. E és ebben maximálisan igazuk van. Azt kérdezem tőled, hogy, és akkor teszünk egy Zugló felé, hogy az, hogy mit mondasz, vagy hogy Horváth Csova mit mond, aztán majd mit mond azt követően, amikor már csak a kettő helyet egy marad, mert ugye kell mondani valamit ahhoz, hogy a nép láthassa, hogy hogy alakul a program. Ugye az én esetemben nagyon sajátos szituáció, hogy én egyáltalán nem támogatom a Városliget projektet de perban én sem beszámolok róla, amik természetesen nagyon sokak számára egyet jelent a vagy a támogatással, de én ezzel megküzdök, nem egy könnyű feladat, de azt gondolom, hogy egy kvázi közszolgálatban az ember ezt megteszi. Bársra se fogom nem amikor a negy úri azt mondta, hogy ő nem fog készíteni beszélgetést a Csurka Istvánnal, de én a Városliget Projectet nem tekintem Csurka Istvánnak. Ahogy akkor negyő ne egyébként Csurka István Csurka Istvánnak látta, szerintem joggal. Szóval akkor, amikor azt mondtad, hogy hát át kell gondolni, hogy mi legyen ezzel, ott konkrétan eh, majd el kell jutni oda, hogy hol fog tartani a Városliget Project megvalósítása, amikor te majd főpolgármester leszel? Igen, igen. Tehát nyilván nem akarunk ödöket nézegetni. Ugye van itt egy dilemma, ami, amit azért érdemes kitenni az asztalra. A dilem az arról szól, hogy van egy projekt, amit, amit én... Jó, ja, igen, csak nem fejezem be a mondatot. Tehát, hogy én mind a kétet veled is beszélgetek, meg azzal is beszélgetek, és igyekszem egy olyan benyomást kelteni, mint aki a kettőt összetudja egy egyeztetni magával a tájékoztatás címszó alatt itt. Persze, persze, a... teljesen rendben, Jó, rendben van. Tehát van ez... Nem mindenki gondolja így. Jó, ennyit, magad is. Én, én viszont én... én ugye bánászolva sokat vitatkoztam, szerintem, nagyon kultúrák módon az emberi kapcsolatain. Oké, e... rendben van. Mind... Tehát, ezeket ha... a kérdéseket kérdezzük. munka vissza is szerintem. Nincs. Tehát egy, egyszerűen egy filozófia vita van közöttünk. A dilemma az, az, hogy ez az ország nagyon sokat szemed attól, hogy elindul egy kormány egy úton, az jön egy másik, és azt mondja, hogy a hülyesség, mindent vissza, és kerülgetjük a, a szószoros és átítélt dödöket. Ez egy nyilván egy rossz dolog. A sikeres országok úgy működnek, hogy van egy nagy konszenzus, hogy akkor merre megy az ország, és akkor cikluson átívelő módon tudnak abba az irányba menni, és oda is érnek. Uh, ugye itt ez az a egyik része. A másik része meg az, hogy Tényleg én a várostiger projektet alap felvetésében tartom egy rossz projektnek. Azt gondolom, hogy, hogy ugyanezeknek a funkcióknak, ugyanennek az projekt szemléletnek máshol kellene megjelennie, és ebből a kettőből nehéz ebben a dilemmában e, ez egy létező dilemma, azt akarom mondani. Ezzel együtt is én azt gondolom, hogy szerencsére a ige nem áll annyira jól. Az én szempontból jól áll, mert hogy sehogy nem áll. Tekintettel arra, hogy a. Hogy a az igazi érdemi építkezések közül nagyon kevés indult el, alapvetően ugye a közműhálózó fejlesztésével indultak. Én még mindig nem pontosan átom a Nemzeti Galéria ügyét, bár nyilván azért az háttérben, az is dübörög. Jelenleg ugye azt látjuk, hogy, banyan, hogy a Néplezni Múzeum épületének az építkezése tart valahol, de ott meg ugye az a furcsa jogi helyzet van, hogy annak az épületnek momentán nincsen építési engedélye, Nincsenek kétségeim, hogy ezt azért lehet pótolni, de jelenleg azért mégiscsak ez a helyzet. Tehát bőfél múlva, amikor egy újfurasi közgyűlés naprende tűzheti a város tégeti végpítési szabályzatot, azt tud hozni bőrzdöntést abban, ami ezt a helyzetet megoldja, és ebben nyilván kell valamilyen érdemi szakmai párbeszéd, hogy az elindult beruházások, amelynek egy részét, ugye ráadásul eleve támogatjuk is, hiszen a part megújításával kapcsolatosan. Az Uraszálmaház megújításával kapcsolatosan nincs közöttünk vita, hogy akkor hogyan varjuk el ezeket a szálakat. Ebben most szerintem nehéz tisztán látni, és ez nem is egy, nem is egy uh, csak, éppen sétálok, éppen egy fa visszanyási projekt van, és nagyon hangos, úgyhogy elmények egy másik is utcába. Annyiba, engem nem uh. darab, de ugyanakkor hiába lesz a főpolgármester, a Talós István se tudja leállítani. Tehát most úgy beszélünk a Városliget projektől, mint hogyha miniszterelnök jelölt lennél. A fővároslele... Nem, nem, nem. Nem, nem, nem. Ez, ez, ez, tényleg egy jogi helyzet a következő. Van egy Városligeti törvény, amely lehetővé teszi, hogy a Városliget területére speciális építési szabályok vonatkozzanak. De Igen. ezeket a speciális építési szabályokat a fővárosi közgyűlés alkotja meg a városi építési szabályzatban. Úgyhogy a, a tényleges jogi helyzet az, az, az máshogy áll. Mi a a kö... alapvetően fontos az, hogy maga a közgyűlés milyen összetételű, mert egyébként ezt a közgyűlésnek a, a városlegeti építési szabályzatot meg kell szavazni, ha hiába van neked e, valamilyen verziót, hogyha azt nem támogatja a közgyűlés. Hát igen, jó, de és ezt ugye tegyük hozzá, hogy ez a mindenre igaz. Lesz. Tehát önmagában a főpolgármester az nem hoz e, e, újat, ha nincs mögötte, egy támogatott többség erről tudná még hosszasan beszélni, zuguló tapasztalatok alatt. Értem, de az jelleg nem foglalkoztat, mert ott majd, majd akkor kell erről beszélni, hogyha eljön ez a helyzet, hogy egyébként te leszel a főpolgármester, de már látod-e, vagy valószínűleg akkor fogod látni, mert lefelé jósolni lehet, hogy milyen lesz az összetétel a közgyűlésnek. Ez egy nagyon fontos kérdés. Ez ebből szerintem azt következik, hogy nekem, hogyha, ha, ha úgy döntenek az előválasztáson résztvevő polgárok, hogy én vagyok a jelölt, az első és a második körben is, akkor nekem különösen fontos feladatom az, hogy létrehozzam azt a politikai együttműködést, ami nem csak a főváros egészére, hanem a kerületekre is vonatkozik. Ebben nekem komoly feladatom lesz, és ott kell állnom majd minden polgármester jelölt mögött, és nyilván minden polgármester előtt, akkor ott kell állni én mögöttem, mert ennek akkor van értelme, hogyha ha, ha, ha ezt a többséget meg tudja csinálni, ami egyébként véleményem szerint még egy fokkal nehezebb is, mint a főpolgármesteri, mert a főpolgármester választás az nyilván nagyon sok minden mellett azon fog múlni, hogy összességében Budapesten van-e váltó hangulat, de az, hogy ez hogyan csapódik le adott esetben sikeres, fideszes polgármesterek esetében, hogy ott mennyire épülnek ez a dolog, az egy másik kérdés. Úgyhogy ezért ez egy... Ez egy ez egy, nek, A főfogámas területnek bárki is az neki nem csak a saját kampányát, hanem a 23 másik kampányt is nagyon komolyan kell vennie. Menjünk be Zuglóba, hogy arról is legyen szó, mert hiánypótló kamerák jelentek meg két helyen is, a Telepes és az Szpővutak kereszteződésében, valamint a Kerepesi út és a Hungária körül találkozásához is új eszközöket telepítettek, így összesen már 190 kamera működik Zuglóban. Igen, a a polgármesteri programomnak egy pontos eleme volt a közbiztonság és a közbiztonság fejlesztése. Google egyébként hagyományosan korábban is nagyon sok erőfeszítés lett a, ezen a területen, e, és hát az megvan az eredménye, mert nagyon jelentősen volt a közbiztonság zuglóban. Szállistenek egész Budapesten, de talán még egy kicsit még jobban állunk, és persze még mind, mindig nem állunk jól, e, és nagyon nagy, nagyon nagy lakosság igény van arra, hogy kamerákat telepítsünk, és adásul ezek a kamerák most már tényleg nem ilyen placebo kamerák, tehát tényleg, tényleg nagyon jó minőségben lehet látni, és van egy, ugye van egy nagyon professzionális állomás, ahol ezeket a kamerákat a rendőrség és a, az önkormányzat munkatársai folyamatosan követik. Úgyhogy valóban nagyon nagy előfeszítéseket tettünk ilyen szempontból, és hál' Istennek látszik az eredmény. Gőzelővel készülsz a vasárnapra? Először gőzelővel készültem, aztán rájöttem arra, hogy, hogy kicsit úgy viselkedek, mint egyetemista koromban, amikor jellemzően túlkészültem a vizsgákat, és ez nem mindig hozott jobb eredményt, úgyhogy most egy kicsit lelazultam, és inkább ahelyett, hogy olvasnám a 98. szakmai anyagot, inkább egy picit próbálok angolodni, meg átgondolni, hogy hogy, hogy hogyan lesz ez a dolog. Ugye ez egy, ez egy vékony palló, mert nyilván az egész vagy, ha mindegy mindenben egyet értünk, de nem is értünk mindig mindenben egyet. E, és akkor hol húzza meg azt a határt, ameddig, ameddig el lehet menni a vita elvében, úgyhogy ne legyen érdektelen, de ne is legyen túlságosan konfrontatív. E, úgyhogy a szombatomat arra szállnom, hogy, hogy el, előreegyeztetett a téma struktúrája, nyilván minden vita ilyen. E, megvannak az a szakpolitikai témák is, tehát próbálom ezt átgondolni. Tehát nyilván ezben egy csomó introducív elem, mert a holnap érkező kérdéseket is föl fogja tenni a szörös Györgyi. Úgyhogy érdekes lesz, próbálok ráhangolódni igen. Maga a személyválasztás is, ugye szimbolikus részint, Szőlősi Györgyi részint, aztán majd a Republikonnál nál Kálmán Olga. Azt kérdezem tőle, hogy a verebek azt csiripelik, hogy van vagy lesz a HVG-n valamilyen závesz felmérés, amely a te népszerűségedet mutatja. Ezek valójában mennyiben részei, vagy mennyiben hangulatkeltő elemek abban a folyamatban, ahol még nincsen meg a főpolgármester, de folyik a főpolgármester jelölti vita. Én is hallottam erről, hogy erről nem látom ezt a cikket. Kerestetésre. Az elmúlt időszak kutatásait azért ismerem. Nézd, ebben én nem, nem szeretnék ászeré lenni. Én azért indulok ezen az előválasztáson, mert azt látom, hogy a jelöltek közül, akik... Bennevesztek erre a versenyre, e, teljesen egyértelműen nekem van a legtöbb esélyem arra, hogy ezt meg is nyerjem a végén. Nem vagyok egy ö, önbizalomtól dúzadó típus, e, sokan kritizálnak ezért, hogy miért vagyok ilyen e, halkszabú, vagy miért nem állok bele keményebben. Ez szerintem egy fontos elem, tehát amikor én állampolgárként elmennék egy előválasztáson szavazni, akkor nyilván a személyes szimpátiám meg a... Még esetleg a programban lévő különbségek mellett azért azt is megnézném, hogy oké, okay, hogy most nekünk kitetszik, de kitetszik azoknak a szavazóknak, akik a végén eldöntik ezt a meccset. Úgyhogy ez szerintem egy, ez egy fontos visszajelzés lehet. Nyilván nem ez az egyetlen dolog, nem is akarom én ezt abszolutizálni, de hát azért az esélyes jelölt eh, fogalmát azért megtanulták eh, a budapesti választók mindenképpen. És eh, éppen ezért azt gondolom, hogy azért az egy fontos tudás. Hogy, hogy ki hogyan áll ilyen szempontból. Ugye azzal indítottuk a beszélgetést, hogy viszontosan heterogén ez a, ez a budapesti ellenzéki politikai világ. Tehát az, hogy ki tudja ezt a sokszínű dolgot egységbe kovácsolni, hogy ilyen szép teoretikusan fogalmozzak, szerintem ez, ez, egy, ez egy kiemelten fontos kérdés. Mert az a másik, hogy, hogy azt is látni kell, hogy nem csak az a cél, hogy megnyerjük, hanem utána máshogy csináljuk. És ez a máshogy csinálás én elsősorban azt értem, hogy ez a, ez a közösségépítés és ez a különböző részérdekek, részszempontoknak a harmonizálása, szerintem ez lesz a következő főpolgármesternek a, a legfontosabb ö, ö, feladata, vele kapcsolatosan elvárás, a legerősebben a koncertus teremtés képessége lesz. E, és én azt gondolom, hogy én olyan ember vagyok, aki, aki erre van hangolódva. Tehát, Jó, euh, nincs utolsó kérdés, de van még egy kérdés. Amennyiben eljutsz oda, akkor még mielőtt bekövetkezne a választás kihívott Alós Istvánt egy vitára? Igen. Tehát, hogyha, hogyha, hogyha ez a folyamat végigmegy, és én magam mögött tudhatom az ellenzékpátó támogatását, akkor nyilván azt gondolom, hogy az a vita, amit én most fog fogok lefolytatni folytatni sokszor. Ez nem még véget o... a második fordulóban. Igen, és nyilván Puzsér Roberttel is tesz, már egyébként már meg is van az első interjúkérés ezzel kapcsolatosan. A legfontosabb az lenne, hogy a főpolgármester is álljon ki. De, hát 30, ez milyen interjú kérés? E, amennyiben megyen az első fordulót, már, már keresnek újságírók, hogy akkor a Puzsérral is legyen valamilyen vita, amit én persze készséggel vállalok. Uh, igen, uh, és te nagyobb, te azt mondod, hogy a, a Tarlósban a legnagyobb hiba maga a Fidesz, azzal együtt nem annyira Fidesz, hogy ne gondolnád eleve lehetetlennek, hogy Tarlós István egyébként ki is áll? Um, nem ez ezen nagyon sokat, az biztos, hogy, hogy uh, Tarlós Istvának akkor van esélye szerintem a budapestiek előtt, egy kicsit lelép a, a Fideszes járszallagról. Uh, ebbennek például része lehet az, hogy szemben az összes Fideszes vitát. De hát nem vagyok a tanácsadója, úgyhogy ezt nem tudom, mert hát a főfogármester út az nem kell félteni, tehát van beszélőkére rendesen, úgyhogy azt gondolom, hogy egy ilyen vita, ez, ez, ez neki is jó, az ügynek is jó, Budapestnek is jó lenne. Ettől még messze vagyunk, úgyhogy most én inkább arra koncentrálnék, hogy valóban vasárnap lesz az első vita, amit az ATV fölvesz és egy az egyben lead, pontosan van a vita első részét, nem tudom pontosan mikor, de a Facebookon lehet követni a vitát e, délután tól illetve lesz még 22-én is vita, e, ugye ez a kispesti munkás az azt is biztos, hogy a teljes sajtó követni fogja, úgyhogy kövessék ezeket a vitákat, és, e, és hát döntsenek arról, hogy akkor merre tovább Budapest. Köszönöm szépen a rendelkezésre, Állás, kellemes Én is köszönöm, minden jót. Karácsony hallottak? hallották. Lehet? Az a helyzet, hogy ö, múltkor beszéltem valakivel, aki azt mondta, hogy velem nagyon kell vigyázni, mert a hangszínekre is utalást teszek, és úgy tűnik, hogy azokat eltalálom, és habár a helyzet az egyetlen nem kívánta ezt, mert, mert nem ő függött tőlem, ha valaki figyelte a másikra, akkor én figyeltem a másikra, és nem ő rám, ő rám figyel, de mások. Ként, mint ahogy én őre, de valahogy mégis hatott rá az, hogy én mennyire figyeltem rá, és hogy annak hangot is hallottam, hang, annak hangot adtam. Ezt csak és kizállag azért mondtam, mert minden egyes beszélgetés ugye úgy kezdődik, hogy az ember megszólítja másikat, és minden beszélgetés úgy véget, hogy az ember elköszön. És az elmúlt időben hihetetlen érdeklődés alakult ki bennem, illetve hát nem alakult ki bennem, egyszer csak azt vettem észre, hogy figyelek arra, ahogy emberek elköszönnek egymástól azt a módot, ami a hang bennük van, és próbálok rájönni arra, hogy az a hang egyébként unottságot, fáradtságot, elégedettséget, elégedetlenséget fejez ki, és ez természetesen most onnan jutott az eszembe, ahogy egyébként a, amilyen hanggal elköszönt tőlem Navracsis Tibor, Filipov Gábor, vagy éppen most Karácsony Gergely, és akár hiszi, akár nem, bennem ez tovább cseng, és hogyha azt mondja erre bárki ön, vagy bárki fia, így a problém, akkor azt tudom mondani, hogy hát én ilyen vagyok, és csak szándékosan tudok ettől eltekinteni, illetve egyetlen dolgot tudok tenni, nem beszélek róla, de attól még van, érti, amit mondok, ugye? Az önnel folytatott összes beszélgetésben is emlékszem arra, hogy hogyan köszön el. Számomra annak van jelentősége, ön lehet, hogy észre se veszi. Hát, ha figyelnék rá, lehet, hogy észrevenném. Hát ez olyan, mint egy alapkutatás. keveset érdekel, de még az is lehet, hogy lesz belőle valami. De nem azt hogy az ember de... mindig a hangban, én legalábbis a hangban, ahogyan szüleimre figyeltem, abban benne van, a másik hangjában számúra eleve benne van az, ah. hogy milyen lelkesedéssel, milyen érdeklődéssel fordul a beszélgetés konkrétan felém akarom, igen, de lehet, hogy a következő, lehet, hogy éppen benyitott valaki, lehet, hogy a már a következőre koncentrál. Hát de, oké, de hát, hogyha a következőre koncentrálok, mitos... akkor az van benne, mint a József Attilában, hogy hagyja a dagatul, hát másra. Rohad nehéz. Igen rohadt, igen, rohadt nehéz kitalálni, hogy Gondolja, a egész színészek fenn a színpadon, az kéne, hogy megérjék, hogy, uh, izé, hogy figyeljenek már rá. Én még nem láttam olyan előadást, biztosan érdekes lenne, hogy valaki itt a színpadon leszólna a második sorban, hogy látom, hogy maga ott mobiltelefonál megtenné, hogy rám figyelné, én azért vagyok itt, hogy rám figyeljen. Hát itt... vagy akkor vegyük azt, amikor a színészek szivatják egymást, és nem azt a végszót adják a másik De az egy másik. Az egy, az egy, az egy másik. Hát oké, okay, de hát most végül is végszóról beszélgettem Igen, hát végszó, igen, igen, de nem színházi módon. Volt egy kezdeményezés, a képviselő... Amennyiben a világ nem színál. Igen. Van egy rendkívüli ülés, ez talán ma van, vagy tegnap volt? Tegnap volt. Tegnap volt igen, itt van előttem, igen. Azt mondja, hogy önkormányzati képviselő, tegnap a wintermant már tájékoztatott engem, hogy ehhez hat kell. Meg volt Szilágyi Zsolt, Hidasi Gyula, Jancsó, Andrea Katalin, Incoglu István, Pál Tibor és Baranyi Krisztina lehetővé tették, hogy a munkatörvénykönyvé módosításával kapcsolatban a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdaságok társaságvezekő tisztségviselőinek valamiféle iránymutatást adjon a képviselőtestület. Ezzel kapcsolatban tegnap volt már egy ülés Újpesten, és volt máshol is, tehát számta helyén az országnak, de ez volt tegnap Ferencvárosban, úgy ezt Harmadikán javasolták, és 17-én sor került rá. Mi történt? Nem kitérve a válasz elől, a winterman hogyavatkozott hogy avatkozott a -e rendszer ezzel ügyeibe? Honnan tudta ő, hogy hat? Vagy mi a hat, vagy mi a Nem, nem, nem, nem, Féljéted mondott fogal... Nem, nem, azt mondtam, hogy De a... a mondta, a... hogy hat. Nem, ne... hogy hat képviselő. <laughs> Hát igen, de a wintermont honnan tudja, hogy hat képviselő Mert is hat Nem, náluk is hat képviselő, náluk is tegnap volt az a rendszer. Náluk is hat kezdeményezés. Igen, igen, akkor nem hallottat a nap a wintermont a délben volt rendkívüli, hogy, igen, igen, Látja, milyen érdekes dolgok azért megfogadnak a fejében. Nem. Mint semmit sem mondott Ferencváros, azt mondta, hogy hat képviselő kell ahhoz, hogy ilyen rendkívüli közgyűlést hívjanak össze. Náluk? Náluk? Önöknél nem? Hat kell? nálunk nem hat lakosság, két lakosság számban kisebb mint uh, akkor mennyi el, mennyi kellett volna egyébként? 6 volt, de mennyi lett vol, mennyi elég, mennyi lett volna elég? 5 is? 5 is. Nálunk öt is. Oké, okay, akkor akkor kétségek kell. De ez nem változtatta. Nem, nem, nem, nem, nem, de de de, de a, a kérdés, a kérdésnek a tartalma rendben volt, de a mögötte levő ismereteket ezek szerint. Elmulasztottam beszerezni, köszönöm a kérdést. Ja, nem, nem, de, nem, de, de, de, de, de, de figyelj, én egyfolytában tanulok, nekem ez nem már rosszul, tehát attól, más adott esetben, e, csak most az a dolog lényege, hogy a lakosság arányában van, van, arányosítva van az, hogy hány képviselő tud ilyet kezdeményezni, újpestben 6 ez Ferencvárosban 5 is, elég mert kisebb a lakosság szám. Mi lett ennek a közgyűlés? Tehát hogyan döntött ennek a közgyűlés? Már is mondom, de ugye az a meghallgatja a Rebrovot egy újpest fadi meccs előtt, akkor lehet, hogy az újpest jobban fog játszani. Tehát ilyen értem. Igen, ezt ért igen, igen, igen. Mit hallgatózik? Igen. Na, szóval, hogy a, a, a testület úgy döntött, hogy nem veszi napirendre ezt a. Tehát leszavazták? Kérdést, leszavazták a napirendrevételt, igen. Szegény ellenzéki vagy nem szegény ellenzéki képviselők, hogyan viszonyultak -e ezt tudomásról vették, de már más nem nagyon tudtak tenni? Hát ö, szerintem kihagytak lehetőségeket, de hát az SMS-szel négy év alatt se nagyon ö, nem megbánta őket, mert minden alkalommal biztatom őket, hogy az SMS-t tanulmányozzák, mert az SMS-be sokkal több minden lehetőség adatik, mint amit ők ebből kihasználnak, vagy de legalább rosszul ö, igyekeznek, ö, megszólalni, tehát egy másik napi rendben ő próbálkoztak elmondani Mári, azt, amit... Ez ki? Elnézést. Igen? van kerek negyed óra múlva. De tényleg. Köszönöm szépen. Van egy csomag, amit mindenáron ki akarnak hozni hozzá, miközben én azt nem kértem. Valaki küldte nekem, hallott, hogy van valamilyen problémám, és most három olyan dolog is van különböző helyen, amiket Kínából, az Egyesült Államokból, a franc nyavaja korságból honnan küldtek nekem egy ugyanazon személy, és minden áron át akarják nekem adni, és én valahogy, van más dolgom, ön is tudja, vagy ön tudja, hogy más dolgok mennyire befolyásolják az életemet, és és de nagyon át tehát nagyon jól működnek ezek a szervezetek, és nem nagyon értik, hogy egyszer megrendeltem, vagy bárki megrendelte nekem, akkor én miért bujkálok ezen dolgok elől. Um... Majd... Lehet, hogy más szervére küldte, mint ahova kéne. Né, nem, nem, nem, ezek az enyémek. Tehát az enyémek, de nem kértem őket. Tehát ez olyan, mintha én rendelnék önnek valamit, amit ön nem kért, de, álland, de ezek megérkeznek, és avval kapcsolatban hivogatják, hogy mikor van otthon, mert hogy odaadnák önnek azt, amit nem kért, de amit mégiscsak, hát nem tudom, mert bizonyos neveletlenség nem átvenni, mert hogyan számoljak el azzal, az emberrel, aki küld nekem valamit a világ másik részéről ráadásul. Amit én nem is kértem, bonyolult, nehéz feladat, csak mondom, hogy nehezítve van az életem. Van egy kedves Shakespeare kutató, is boldogít engem mindig a legújabb felfedezéseidre, de én elfogadom. Volt itt, kérem alássan egy rendkívüli ülése a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságnak, ha jól látom, akkor ez is tegnap volt, ez fél négykor volt. Azon is ott volt? Nem mentem mert nem én voltam az este, azokra nem feltétlenül megyek el. Hát vagy szűzbalás főépítés, de eredetleg je Igen. Ez a 2023-as évi atlétikai világbajnokságnak otthontadó új budapesti atlétikai stadion engedélyezési tervdokumentációja készül. Az engedélyezés eljárás lefolytatásához nélkülözhetetlen a Korssa út és környéke. Hat, kész. Mi ez a kész? Kelleti építési is is szabályzat. szabályzat. A tájban szükséges a képviselőtestület döntése előtt a bizottság előzetes véleményezése. Úgy párs slágvorttal, ahogy ez annak idején napok mondta, elmondaná, hogy ebben mi mindenről volt szó? Igen, ha most kimegy valaki a Vitukihoz, ahol a Kemény Ferenc atlétikai stadion lesz, ahol majd az atlétikai világbajnokság megrendezésre kerül, megrendezik. Igen, tökéletes, tervezet, köszönöm. Igen. Igen, tehát akik megrendezik, megrendezik. Tehát Magyarország megrendezi. Igen. Ö, ott most, hogyha valaki oda szeretne menni, lástvitukius oda, akkor talán még néhány GPS tudja, hogy hogy lehet oda össze-vissza föl alá mellé kanyarodni. Most három útfeltárás, tehát ö, három feltárás, ami utat vezet majd ehhez a térséghez. Ezt kellett átvezetni, ebbe az építési szabályozatban erről szó. Mit kellett átvezetni konkrétan? Hogy le, legyenek olyan utak, ahol meg lehet közelíteni Aha. autóval, biciklivel, és a többi is. Mert így most hogyan lehet megközelíteni? Nyílt, nyílt utak. Mert most a hév, tehát a hév teljesen keresztbeszeli, és akadályozza a hév, meg a töltése, meg a duna, és akkor ehhez képest három olyan változat, hogy három különböző irányból rendes, normális, aszfaltozott utakon is majd meg lehet közelíteni, és el is lehet jönni a... És mi lesz a hívvel? A hát alászöli rendelés lesz. Az marad egyelőre. Ezek Ferencvárosi feladatok, ezeket mondjuk, mint más esetben nem óhatját venni a főváros? Nem, nem, hát ezek a mi Én ezt értem, kell, de volt változunk. már olyan, hogy a főváros egy ajánlatot... Tenni. Az állam beszélt majd. Igen, így, így a, a, így, a főváros így, így, nem, így, nem így. őnek érde most nincs. Jó, de hát akkor az állam, tehát, de a dolognak az a lényege, hogy tesznek egy visszautasítanatla ajánlatot. Igen, de, mi, igen, de mi, mi kell, hogy kiszabályozzuk. Aki az most így. Ja, hogy értem, tehát az létezik, hogy önök kiszabályozzák, de az, amiről én beszélek, az közben megvalósul, sőt, nagy valószínűséggel a, Az, értem, állam az meg... Nem tudja kiszabályozni csak. Nem, né, ne, né. Ne. a kiszabályozást igen. az ön végzi, de maga a terület aztán kikerül Ferencváros alól, vagy megmaradott? Területileg megmarad, de, de rendezésileg is megmarad-e. Még ez, ennél is bonyolultabb a terület, az már most is az államé, de a rajta levő köztterületek a milyen. igen, igen. igen, igen, igen. Hát mondjuk ez szabályozásilag nem egy egyszerű feladat. Kaptam egy e-mailt, ami azzal volt kapcsolatos, hogy ott valami helikopterleszálló helyet létesítenek, de hogy ez, ez mennyiben bír jelentőséggel, nem tudom, de ha valakit érdekel, hát fölteszem a kérdést, egy, ezért egy, egy atlétikai stadionnál minden lehetne egyébként, ahogy van a formaidnél is helikopterleszálló, de ez mennyiben érdekes? Valakit érdekel, de önt hát, érdekel. -e? azért tudom, kit érdekel, hozzászól tegnap, vagy sejtem. Biztos nem lehetek a dolgomba. Nagyon jó a kérdés. Tegnap ki is okosodtam, mert voltam a Hungarokontroll, az összes Ferihegyen le is felszálló gép biztonságát, meg le is felszállhatóságát ők irányítják, és ezen a fogadáson, ami a szép művészeti volt, és elképesztően szép a szép művészeti. Emellett ott volt a fogadás, és ott tudtam meg, hogy a drónok jelentősége, tehát a helikopter, az már régi téma. Varszág, hogyha elsősegélynek egyéb célokból helikoptereknek le kell szállni, az is egy fontos dolog, de sokkal inkább előtérbe kerülnek majd a mindenféle nemű méretű és funkciójú drónok. Mondom, egy a világbajnokságon ö, sok készül majd éppen ö, drónokkal és drónokról. Jó, a drónok. mivel nem kell akkor drón leszállási... his, is meg... Hát most már elmerték árulni, hogy Hegyen is voltak ilyen kalóz drónok, nem tudom ezeknek milyen a nevük. Ugye a heathrow is leállították, Ez. Ez. Ez. Ez. Ez. hogy ennek a szabályozásában Magyarország elég egészen okos, és nagyon szép kutatásai vannak, hogy hogy lehet ezeket elkapni és kiszűrni. De legalább, és mondtak egy elképesztő érszámot, hogy 2026-ban már, a gépeknek, a repülőgépek többsége is automata módban akár pilóta nélkül is fog. Okay, de ez hogy jön a... a helikopter leszálló helyhez? Hát mert ott fognak a drónok szabályozottan, tehát nem lehet csak a drónoknak, se, ha lesz, Wow. 54 drón, akkor 54 drón nem röpködhet csak úgy egymást kereszteszen meg, izé, hanem, hanem akkor ilyen rendes szabályrendszer szerint, és a plasz az ugyanaz a plasz. De aki kifogásolt annak, mi kifogásolni valója volt? Ez mondjuk teljes agyrém, hogy én kérdezek valaki hát, helyet, de mert, nem, nem tudom, már akkor... nyilván nem ez... fogok mondani nevet, főleg nem női ruha nem kell összefüggésben, tehát a helikopter az valahogy el, elműfajosodott a... Magyar, Jó, hogy ez másról szó... Szerintem, hát én ezt csak kérem. Mert egyébként az, hogy egy ilyen helyen helikopter leszálló van, az, az szerintem no normális, mert mondom még egyszer, bármikor, bárkivel bármi történhet, ahogy a nél is van, és más eseményeknél Igen, is. Igen, de a politika sok mindenre képes, például, hogy a helikoptert is be behozza a ilyen-en no. köztudatban. Én, én megtettem a kötelességemet, ezt tekintetben mehetünk. De én is. Igen, azt kérdezem egyébként, hogy maga ez a bizottság tenne milyen döntésre jutott? Vagy akkor, akkor meg, megcsinálják ezeket a tervezeteket? Vagy, vagy, és akkor ezeket majd a, a közgyűlés elé hogy melyiket választja, vagy valami nagy baromság? Hát volt, utána kérdeztem. volt a közgyűlés, igen. Tehát fél volt a közgyűlés. Emiatt volt a rendkívüli, hogy elkezdhessék az ottani munkálatokat, mert ugye a a világbajnokság az uh, lehet, hogy egy kicsit távolabb. Maga, maga a bizottság mit tett lehetővé, hogy a közgyűlés ezügyben mit döntött tegnap? A bizottság a szakmai bizottság, tehát ott ülnek Azt a értem, de, de maga a közgyűlés elé végül is mit vidd be ez a bizottság? Uh, nagy többséggel támogatta, és így a közgyűlés is támogatta. Amit? Azt, hogy ez az építési szabályzat abban az értelemben módosuljon, hogy lehessen feltárótakat, tehát hogy megközelíthető. Uh -huh. Legyen atlétika is Milyen területeket érint ott lakik ember, vagy ott csak mamutok Há, vannak? Nem, nem, ott nem is. Hát én nem is tudom, mikor lakott ott utoljára ember. Tehát a földi nem gilisztákat a, a, fogja ezért nem ebben érinteni. Az időszámítási rendszerben És ezek a ember. munkálatok, ezek nagyjából mikor veszik kezdetüket? Ó, ma nincs, de fél éven belül biztos. Nem... Más követ nem készül el Oké, okay, értem, tehát nem az annyira távoli Ja így... nem, nem, nem, nem, hát azért volt sürgős, mert uh, engedély. Szabályzat birtokában főse vonulhatnak és sem jelölhetnek. Ugye most kimennek az a földmérés, és felkezdik mérni, hogy milyen íve legyen. Tehát különbségek szint különbségek emelkedő lehet. Tegnap már egy 18. kerettel kapcsolatos beszélgetés, mert ugye az ülőjút hosszú, már érintettük az ülőjutat, mert ugye ez egyébként a 9. keletre vonatkozik, nevezetesen valahol a Köztelek utca és a Szentlélek utca és a Üllői út tehát kereszteződésben sáv kell számítani január 15-től nagyjából február 15-ig Üllői út 9 kelet Köztelek utca előtti szakaszon. Aztán vannak itt aktualitások is, de ahhoz azt hiszem, hogy ez a ez kultúrát érintő, ugye rengeteg papíron van, annyi papíron van, hogy az nem kis. Magyar Kultúra napja Ferencvárosban. A Magyar Kultúra Ferencvárosban azt tudtam, de a programokat nem 2019-ben, és ugye ma 18-a van, de most már és számtalan esemény van, és önök, illetve ön ezekről előszeretettel szokott beszélni, és a jövő héten nem lenne szerencsés egy ezen a héten lévő eseményel kapcsolatban figyelemfelhívással élni. Úgyhogy akkor tegyük meg most, bár látom, hogy a legkésőbbi esemény az keddi, de hát a péntek ehhez képest is még később van. Kezdjük akkor a mai eseménnyel, amely, ahogy látom, este hétkor veszi kezdetét, aztán a szombat, hétfő, kedd. Figyel. Igen, a mai pénteken Piros ruhában, szerelemben, Vörös Sándor, 30, mint Vörös Sándorra emlékezik, Tarján, János Lázárból leszímvész és úra a még még ez van ma este hétkor, szombaton, hétfőn is kedden lesz, amire, hogy büszkék vagyunk Ferencvárosi Ádámok és évák ez ugye azok az iskolák, akik ebben részt vesznek, 6-nál, 7-nél több volt, mármikor 11 iskola vesz részt, egy ugyanazon színű színmű már, mint a diákok. És mivel Mátyás év volt éppen végződött tavaly, ezért Ferencváros Ádámok és Évák a Mátyás király Ferencvárosban meséket fognak előadni. Lesz erről egy kiállítás is. József Attila irodalmi szalom ugyanígy szombaton, tehát ebben a ezen a hét végén Józsa Attila emlékhelyen euh, tartja euh, egy amedekező 60 monarkisztina Rita, Sinha Roberti távművész, zenésestje, ez 5 van szombaton lesz játékos, vers tanulást kicsiknek és nagyoknak Jövő héten kedden, ez már a ugye a, maga a kultúra, napja, már 22-e, tehát kedd. Lesz egy Kincses tárból való válogatás a Szinoémi Ferencás díszpolgára festőrökus művésznek a kiállítás megnyitója, és az utolsó esemény még kedden este 6 órakor, illetve ez kedden este 6 órakor, és előtte a Józrati lakótelepén közösségi házban is, a színházteremben az Arany Szamár Bábszínház színház Janikoszkéva mesét ő, mutatja be, általánik Barnabás cíne. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre. Állást volna mit mesélnem, de az nem adásba való, úgyhogy azt majd egyszer megteszem, bár már egyet aludtam rá, ami önmagában nagy dolog, mert általában ilyenek után nehezen szoktam aludni. De majd megosztom önnel. Nagyon szépen köszönöm, kellemes hétvégét kívánok. Köszönöm, viszont a át fogom nekik adni, Zárózenne ha közben telefonálnak, akkor a rendelkezésükre állok, hanem talán egy kicsivel többet, ne, figyelj, ne, az önmagában nagyon, tehát ez teljesen jó, 8 óra 57 van, lassan 8 óra 58, Önök eldönthetik, hogy óhajtanak e bármit mondani. 0614890999 48 9 Csak ebben mással foglalkozom, és 06 Úr. Az Jövő. a kérdésem, hogy nagyon tisztelem a karácsony urat, és hogy megteremtették ezt a Liget projektet, és elindult, és már. ez egy durva durván egy éve, vagy másfél éve, nagyon. hát, mi a kérdés? Megy, és az a kérdésem, hogy így nyíltan beszélni ezzel a projekterrel, ez nem, nem fordulhat a visszájára? Hát egyrészt visszájára fordulhat, de Karácsony Gergely mindig így viselte, ahogy most is, én értem, értem ezt a dolgot. Csak ő, arra, de... ő arra alapoz, hogy a Városligetben zajló eseményeknek van számos támogatója, de mindig arra hivatkoznak, hogy aki, tehát, hogy mindegyik fél azt mondja, hogy az ő adatai jók, ráadásul Karácsony Gergely e tekintetben otthon van a ez ZRT-hez képest, mert ők ugye kívülről jöttek, ő zuglói, most már ott is lakik, zuglói polgármester, és ő azt mondja, hogy köszöni szépen, ha egyébként ezt maga a fővárosi közgyűlés nem tette volna lehetővé, akkor ezt ilyen célra nem adta volna át az ott lévő esély, Tehát hogy mondja, mindaz, ami ott zajlik, ugye alapvetően kétfajta megítélés van, van, aki tudomásul veszi, és kritizálja, és van, aki bár Bármi történik ott, eleve úgy viszonyul hozzá, hogy az nem fordulhatott volna elő. Tehát ott olyan beavatkozás, ami egyébként neki tetszik, az már egy nagy kegy, mert egyébként ő az egészet visszautasítja. Karácsony Gergely nem mondja, hogy kegy, de ő azok közé tartozik, aki az egészet eleve mindig is kifogásolta. Tehát bármi történik ott, azzal kapcsolatban egy tízes skálán, inkább nyolcasra egy kritikával semíthetese. Ez ígyben Karácsony Gergely teljesen konzekvens volt. Én értem, ezt is felírtam, de úgy érzem, az emberek kezdik elfogadni. Azt nem tudjuk. A... Azt, nem tudjuk azt, azt, azt tudjuk, hogy ön elfogadja, vagy sem. Ezzel kapcsolatos nagy felmérésről, én nem tudok, van olyan, a Városliget ZRT végeztetett, de hogy volt-e a közelmúltban olyan független felmérés, amelyre nem lehet azt mondani, hogy abban bármilyen befolyásolás volt, arról én nem tudok. Ha önnek tetszik, örülök, hogyha önnek nem tetszik, az tudomásul veszem, annak is örülök. Én a magam részéről nem öröm, nem öröm alakjában viszonyulok hozzá. Egyszer csak lett egy érdeklődésem, és nyitott kapukat találtam. Én azt tapasztaltam éppen a közelmúltban, hogy lehet utálni az első mondt, és lehet utálni a bácsikait. De azt látom például más lapoknál, akár írott lapoknál, akár nem írott lapoknál, hogy örülnének annak, hogyha naponta utálhatnák a bácskait, vagy az mondt, mert egyébként velük nem állnak szóba. Az, hogy velem szóba állnak, az itt most nem érdemként könyveltem el. Tehát csak szeretném, ha értenék. Egy olyan világban élünk, ahol az, hogy valakivel szóba állnak, az önmagában egy olyan dolog, amit értékelni kéne, amin egyébként tegnap kiakadtam, az pont ezzel volt kapcsolatos de ezt itt most ennél hosszabban nem mondom. Minden esetre az, hogy februárra, ha az állapotom javul egy változó hangot, vagy vál átmenetleg változó hangot tettem lehetővé, vagy ígértem, az egyemek közt azzal is ott van, hogy ott van bennem a Ludas Matyi, és éledezik, csak egyre még nem döntöttem el, hogy felfújom én -e, mint egy lufbalont vagy sem. De néha a bennem lévő ludas matik önállósítják magukat, tehát nem nagyon kérdezik, hogy én mit akarok. Bárki más? Hát jó, ugye 9 óra 3 van, az pont 12, úgyhogy akkor elköszönök. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem az utolsó volt, akkor találkozunk hétfőn. Ha az utolsó volt, de csak hétfőn derüké. Akkor köszönöm, amit a civil rádió, vagy az én érdekemben tettek. Dörö.fi alajanaskukac.gmail.com Viszont halásra! Laci, te jössz! Ez itt a Civil Rádió.